دا څه نشته دا ټول دا چې له دانه نه خريږه سورت المائده په دې کې بیان د سرورو مسلو یو اصل مقصدو حرام هغه دي چې حرام کړی دی حلال هغه دي چې الله حلال کړی دی نظر نیاز منښت د الله په نوم پېش کړي او د مخلوق په نوم نظر نیاز او منښت پېش کول دا حرام دي ناجائز دي دا سلوور مسلې دو صورت مقصد او صورت د سیسیو اول یې سکه 15 آیاتونو دویم یې سکه شپږ آیاتونو دویم یې سکه شپږ آیاتونو اول یې سکه بیان د سلوور مسلو دویم یې سکه شپږ آیاتونو په اړه بیان دو امور موصلحه او محمد دریم ایسا مثال دا خلکو چو وادے ماتے کرے وے او سلورم ایسا بیان دا خلکو چاغې سستے کرے وا داللہ پا دن کے داللہ دن نو بیان کرے نو حیران او پریشان او گرزی دنیا کې او پینزم ایسا کی بیان دا تسلیو بیان دا خلکو چې ظالم چریر زونه مومکا او بیان د خلکو چریر سیستم مکا وا چې د خپل ځان بدلمن شي هغهسته اشپاګمای سکه تسلی وا حضرت چې پیغمبر زړه متنګا او و مای سکه مؤمنانو راټنوا په دوستي د غلطو خلکو چې تاسو د غلطو خلکو سره تعلق ساتي ولی دې زینا اتم ایسا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ أَتَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ ارَأَيْتَ نَظَرَ الْعُلَمَاءِ سُوتا زَجْرُ دِ الْعُلَمَاءِ سُوتا او دَارِي پليتَي بيانې نَادَاي سَبُوزي شپکش پېټمایا ته پورې پدې کې زَجْر اګه او دَارِي پليتَي نہ همې ساش فقت یا یو میاته پورې او پای کې ترغیب فی تبلیغ چې د الله دین او مخلوق ته او د الله دین بیان کا او کوته وی ما به خلق ملکی نو الله یا سمکمن الناس بشکول والزم اصلو لس مې سکه بیا بیان داغه سلورو مسلو اول فاتحه کې او بیان د مقاصد بقره سلور رسو او پای کی بیان د سلو ورو مزامینو اول سکه توحید او دلائل بیان د فیرقو 300 پای دلائل دا غناکار خرکو پلیتای او خطابات 60 چا غبیکار شې زال الله سره خدار هزار کړي او چا غسخه او پای خلق ردو. پدوهما کې اس بعد د رسالتو پلیته نه اعتراضو نو دریم کی مضمون د جهاد او د جهاد د فار دریم منازلو د مجاهد لسی لصفتونو د ملک اصلاح سلور قوانین د کورن اصلاح تل کامو او بیا د امیر جوړورو د فار شرطو نه او سره مکه بیان د انفاج خیراتونو کوي دا الله پلار کړي سو چرن کي مثال او د سود مثالې پېښ کړو حرام مال سورته ال عمران کې بیان د درې و ایسو اولي صاحب پترش پتا یاتون کي واغ بابو নবাব پای کي داوود توحید او جواب د شبه چاغې سال او مریم د الله په صفاتونو کې د الله سره بڑا خدار کړیو جوابونه وکړو او دویمکی پینزلس فلټي دا غلط او خلکو بیان کړی او دریمه یې چې یو کم صلاحاتونه کې وا په مضمون د جهاد او د جماعت د جوړولو لپاره اصول او پینځو لپاره دا واکه تفریخ کړی صورت سورت النساء کې بیا چې کله عتی د سمشو شوبات رتشو نو النساء کې بیان د معاشريو کو چراش غص پل معاشرہ سمکا کورنی سمکا نو دا معاشره دا سمولو دا پاراش پال په پوپنزو سیاتونو کې بیان کل مفصل بیا په دویم ایسا که دا بادشاہ و دا خلقو ترمیزا حکامی بیان کل او مفصل د دره و دلو بیانیو که مومنانو کتابو منافقینو او اغیت زواجر ورکو. نو سورت المائدہ راولا چې معاشره سمشوا عقیده سمشوا جماعت جوړ شو د مسلمانانو نو سورت المائدہ کوي دا اوس حلال او حرام او پیژنا راشه اوس دا حلال او دا حرام او تمیز وکا چې کوم حلال دی او کوم حرام دی کومه منښت ته چا په نجایز دی او کوم زکه چې دې سلام معاشره خرابېږي نو دلته شروع کړه د خوراکونو او صورت الاسی سیک مکه داتو یوه سو بیان من غو کدو وو د زینات مېسا یو کم شپې ته مايته د سورت مائده او امپارا من د مخکنی تقریبا د 15 شورو درسو سبق ما خلاصه بیان کرا په 2 منټو کې د سورت کم مزامین من بیان کړو په کوم مزامینو من باس کړو داغه ما بیان وکړ جدی زینه زجر علماء سوت رتنه او داغی پلیتی اس بیانه ایم وایا الکتاب حالتن قیمون من نا اومولیانو بد نگنه ایز منگ نا مگر دا چه منگ ایمان نوله تاسو زمنگ ندا دا خبره بد چه چې پا اللہ ایمان روله ری منگ توحید منه دا بد ایم اگر دا پروست کم جرمو چا غب نیول و وجل اغه له به خندقونه اور به بلکا او پاور کې به واچل جرم یې سو اخر سپارا سوره تی برج اتم آیات کې راځي وما نقم مومنوم الا یومنوا بالله العزیز الحمید بدن وګړنی دي کافر او مومنا ندا بدن وګړنی وا چې ایمان وړي او پالای چی आवाज یې وما نقم منهم الا ايؤمنوا بالله العزيز الحميد دا غی جرم سوچ هغه ور کی گزارل دا غی جرم دا او چاله یومانه هغه رجل مومن چې د فرعون په دربار کې ولاله او د موسی علی سلام صفائی ک او فرعون توې ا اتوشت ما د صورت مومن کې اتقتلونا رجلن ایقول ربي الله آی اوجنی تاسو دا شې او سره چا وای میمنوړې پاله تاسو دا سره سره وجنی چا دا غزا الله توحید پیغام هر څې ته اتک ترونه رجلا ای یقول ربی الله دا دا پرستو کارو دنیا کې دام بیا او کارو او د بې ایمانو باطل پورسو کار داو آ صاحب یاسین کم جوړه مو چا یې او خور اواز ز دې خبرې کړي وو اتأخذو من دونی اله ایورن رحمانو بضر الله دونی انی, انی شفاعتهم شیئ ولا ينقذونا جرم دا چاغو وجاو زل زره کا دارنګي داغې جن مون اسو سوره یعارف یو سرش پګشت مايات کے بمراشی ارا و ما تنقم منا الا ان امننا بآيات ربنا وفرعون ته موږ نه بلا بلا خبره بدن غني مگر دا چې موږ یې مانولې پالای څوازی زمنګ جرم دا چې موږ دا الله من لے دا رنگي سوره حج سلوی ختم آیات وګورئ اولسمه پارا سوره الحجر آیات نمبر 40 اللهنا <سؤال> اوکرجوو مندي آړ بهغیریا کاه الله کولو رونه الله همکسسان چکی شو د کللو کوروونه به غیر س جرم دا جورم د هغېڅ چاغې پکل دکر شو غېوهجلې شو هغې جلاتون شو سونه کور به را کله او زه الله یقوللو مګ جنو می دا او چاغې بهوي عربو نهله عرب منګله دی اوسم دا پرتو جوړ دا زاد یرزی کر کړي چاغې وکلی شو کوجو لیلی شو الله د توهید د ووجه الله لو عرب نهله لاندې لې اوغجو ولی شو وسم چې سود توحید مسله بیانې وی ګورمره دې شختي کې د ادا کې د آکه جرم زمنګسو مو خدانو وی چې موږ له اقتدار مله کورسې جیداد بنگلې موټره موږ خو مقصد د کتاب رسول او مخلوق ته پای کې چې کومه خبره وا خبره خلقو ته کولو نو زمونږ جرم داو یا للکتاب حال تنقمون منا زکا علی کتاب مقابل کے رازی سور شرون چه فساد پیلاوئے لودا علی کتاب ناکار ملیان دے کخفل آغی نرازی بل سلم کی حال تنقیمون مننا اللہ انا مننا باللہ بد نگنئی زمنگنا مگر داچی منگی ماندہ اوڑے پا اللہ اپای کتاب چرالی کلیشی منگتاو اپای کتابونو انو چرالی گریشی پخوا او یقین انجاز تا سنن دے فاسقون ماتون کی ویر ملیان خردی قران وی و ان اکثرکم فاسقون بشک زیاف تاسو نوو لیکتابو دادی ما ته ونه ګورو ګونو د الله زیاف اګامیار څنګه چې ده خو مخابله خونه کوي کنه د دې دین په جامکه نقصان کوي او هله نبی حکم بشرز من ذالیکا مصوبتن اند الله وایا پیغمبر دې تا خبر کم تاسو پداکار حالت دینا مصوبتن په بدل کې پاجر کې پنیز د الله ګورا داغنه تابیل په ثواب سره کړي د فار د ترحمه به شرن دا لوی شر ده چې تاسو حق پورس منه کوي د الله د دینه لوی شر ده مله انه الله او سوچ پلانب کی توغا ته شر وي چې تاسو حل جوړ کړي الله وي زر په شر خبرو مشر استاد کار دي چې ته منه کول کې فاسقی شری لانتی اوس پر فتوے لگئی ملعنو اللہ آسو چھ فلانت کری اگلر الله او سکڑی پاو او جل کری دا غینا شادو گانو خنجران وعبدتو او او تابداد سرکشو اگر چتا حق پرس بنکل او بد گنے دا نه دا خبره یو دی شر جلکا یو فاسقی بل ملعون الای بل دا الله زبانه غصه شويدا الله زبدن شادو خنزیر جوړ کما او تابیداد سرکشو اولایکا شرم مکانن دا دی دیرشم دا دین دا کاره د ترجی و درجه خستانه کاردوی واذلون سوایس سبیل او گمراه نه غلار نه یی خپل گمراه لڅو د کتاب دعوت پېښ کړی تاغه گمرات تهی کار ده شرده نبی علیه سلام حافظ ابن په پده زیلی کی چه نبی علیه سلاة و سلام یهود تقریر کهو او یعوذل غصر شو ویلو یا اخوان القردت والخنازی و یا عبدتو آوت د خنزران رونو ده شادوگانو او تابداد سرکشو او د شادوگانو خنزران رونو واز ان سوای سبیل او ګمرا د نه غلار زلالت کې خپل رواني او تارې ته د زلالت نسبت کې کلا چراشده تاسو ته نوای منګی مانوړې ګوره موږ تاسو یو او تاکید دی داخلي شو سره د کوفر الله وی چدارته نو ان کوفر باندې وهم قد خرجو بی او تاکید دی وتلهم سره د کوفر نام چې مجلس سره غره او نزرکه یا غبوز او حسد د شرک او د کفر د بدت نیولیو او چې تام دا څنګه اندو وته دا عمله وکړې سم نه کړه ځکه په زل کې ګن نیولیو الله خپوی پاش د پټي او نبت یاد د نه چ تلوار وکړي فلسمین فو ګناه کې ولودا او ذال کتابو د مليانو صفاتونه په شروع کړی دیغه وینی بتا زیادہ دینا چه جلتی بکی فرسمی پو گناہ که ولو دعا نوپا زیادی کی واکلی منصود او پخراک دی دا حرامو که حرام بخوری او اسم حقوق دا اللہ کی او دعا زیادی پا حقونو دا بندگانو که سوٹ آا حرام چاگب یو ٹیم کی اغراوا کی گینا لبی ایسا ماکانویا ملون دیر بدیا چه دیکم کار کوي۔ لولا ولن منکو دی خلکو لنا خدای خلکو چه دی خلکو دا گناو کول شرکی کاو اسم عدوان بدتی کاو اکلی مستو حرام مالولا در نظر نیاز منخت و شکرانی خوالی اپاغی بناستو اغیو پرل داست نو چه دی منکریوی اللاوی لولا آینها همور ربانیو دانوی چه ولی دی خلکو منزونا نکولا لا وله یها همور رباللو مولاته خطار دیولې نکو د خلقو له خدای خلقو زان ډیرر خلکو خدای دله وي مو موږ خدای خدمت ګارو مو خدای ډلی الله و نمکو د خلکوه خدای خلکو والله بارو وولما او احبار جمعه د حب او او لما او د خلکوې نمونه کوي د سه عن کولی مو د ویناد د شرک نام ا سم شرکیه چې دې به رحمت شي هغه الفاظ شرکیا او ادا شه د فلانی پون منښتہ لدین تاسو ولی نه منکوي خلق زالمانو واکلهم سوته او د خوراک د حرام نام چې خلک نظرونیاز منښتې شکرانه د مخلوق پون باندې ورکې نو دا رسو کو دا سوک خدای دل نه وی چې د دینه خلقونه کړي سوک نه کول کی سوښتا ها دا پرې دا سوک نه کوي او په خپل فقیر بابا لا ګاړي افلانې لا افلانې خونومایم بیګار ته یو کوسو ټکسي وای لا او د درس کیناستو ما بیان زې راي ګوره بیګار ته یو کوسو پړم چمن چلېغس هم سببځي فقیر بابا التبه زبا کو استاد خبره ټیک دی مې مو خود قرآن نه وای غلطي خبره هم نه کو سو فقير بابا له چیرې بوزي سفلاني بابا او روان دی الته لالي نو الله بيداس سوک نو د خدای خلق کوی دی علما او چې د الفاظو نه د خلق منا کړي وي او د حرامو نه خلق منا کړي وي ویلې شي چرته لبیسا لابس ماکانو اس نو ډیر بده کوي اچته جوړید زان سنا جولول سره میما کانو یسنو نا مشهور حرفی مدارک تفصیلی کری پدځه هاذا ذم للعلماء دا بدیده د فارض علماء ول اولو هاذا ذم للوام او مخکی آیات کی آی کی ذم او د امیان زفار امیان ای کای امولیان ول جوړی زکال ته ویلو لبې سماکانو یاملون هغه عمل کوي او دې آیات په اخر وی لبې سماکانو یسنو دې جوړي مولای ول جوړي او می بیا کوي نو دا څوک نو چې خلک منو دا خیر ده کنه ها دناوي چې دنا و سیدا خپل او حبوبه نیوینځ بیا په کمره غولې کې واچو دا برکت تیواله شې د ګول مولا ول جوړي لبیا میا ناغه سکی دی آیات لاندی تفسیری قرطبیری کیا گوئی حازه ال آیاتو منشد ال آیات علا تاریک الامر بالمعروف ونین منکر دایا ډیر سخت د دایا تنونا چاہا عمر بالمعروف نین منکر پری چا چاہ رد منکراتو پری خودو نو دا آیات اغلا دیر سخت دی عبداللہ من عباسوی رضی اللہ عنہو یا شدو آیات فر قرآن دا یا دیر صح ده په قران کې پرد د مونږه راتو چې تر د مونږه نه کې اخو په مخلوق کی आवाज نه دی رمضان شي دا غي فونم شکرانه یو منخت دی خلق او تغلی خلک نه منکه او غي فونم باندې چیلی او ګډا نو pisan او چوریا نه الواګالي دی ګونه شالونه او تنه نه منکه نو دا یا دیر صح ده لبیسا ما کانو یسنون امیدنوی لولا ینها همور ربانیونا ولہ بار حورستو مراروان دی کانو لا تناہونان منکرن فالوها و اغی چنب منکود ناروان لنو علن لزین پلعنت دی شوی سور عذابونا چرا غریفو ممو سابقاو راغه پرد منکرات راغیږي شاید رد منکر نو کړي پا مړ بیل مارو په خودلو عذاب نه رد رب په منکر راځي چې تا ته خپه ده شدا کار غلط ته وینا غلط ده او تاسو رګي پټی کړی نه میا نو ته وې نه مقتضيان نو ته نه پاغه ځي کی आवाज کې اوا خبره کې چې پاغه د خلکو اعتراض نه الک دم به خیراتونو مدرسې جوړېږي جمعه ټولګي چندې ورکه یو پیسې ورکه یو دا ورکه یو استادو دا غو چا خلاف نه دی کړې ور افو منځونو په زکاتونو چا خلاف نه دی کړې هغه مثلا چې په قوم مدير کې مقابله کې هغه بیان کا هغه کته خلک شرکیا ته بدعت پیدا وې لبېزا ماکانو ماکانو یې ما سنو او رسط رازی لکانو لا تناہونان منکرن فعلوها او اول کتاب چنب منکو خلق دنا رواؤنا دارنگی سورت اہود پاخر کم رازی لولا سورت اہود اخیر گورے لولا ینہونان القرون یو لولا حینہونان لولا كان من القرون من قبل کملو بقیتن ینحونا الفساد دول سما پارا یو سلش پال سمایات اخیر رکو دا بسورت حود دا لولا کان من القرون من قبل کملو بقیتن ینحونا الفساد فلارد ولی انو دکو پخواستا سننا دا پیلو ولی دا سی پخواستا خلق نو خاوندان د فضیلت د غړوالی یا نهول الفساد چې خلک منکو د فسادونو نه پزمه کوي ولینو فوخانی چې خلک منکړې وي د فسادونو لوی فساد رد د منکرات فساد چې منکر کوي شرکیات او بدعات کې ولید نه خلق نه منکې او الا قلیلن مگر دا خلک ډېر کمو چې خلک به منکاو نو چه ممن انجینا منو ما خلاص کریو د دینا چې چا رد منکر کری خلک خلکی دا فسادون نو منکر کری نو انجینا ما خلاص کری ری آخل خلاصی کی چا رد منکراتو کری رو را صورت عرافو گو ری دا واقعا دا خالی والا نو دا غی پا بارکیم ذکر کئی چا غی رد منکرو کنو ما خلاص کرو چا چه رد منکر کره ده ما خلاص کره نهما پارا صورت عراف نهما پارا صورت عراف آیات نمبر ایک سو پین ساٹ یوصل پینزش پیتا فلم ما نسو ما زکیرو بی انجین اللزین ینحو ما کتاب آواز چې نسیات چدلا پندر کلیشو پاغی باندی اوسم خلکوله داسې زونه کاره شو چګوره نظر منقطې څنګه سې ماده کرت کوي او تا سک پټ کړي او داې اییررکه ن خپله ځانې بچکې او نور خلک بچکې دغ نه نسو معزو کروبي نو اننج نه ل نه کسان چې خلک من کوې او ناروونه اوګوره ان نه خلک خلاصوم چې خلک من ناروونه. ل نه زلممو بیاذااب به سر اوول ما ظالمان پاذاڅ بماکانو یب سکون چاغونه فرمان دلته موی ان نه ی نهونه سود کې موی اللهقللیاً ی هوونه الف سادي نوقللیلا ما کم خلاص کړي دا غ چا چرتته منکر کې دی الله غې بچ کې. که چا ده دې شرکیاتو منختو دوه شکرانو چې ده غیر بابا پیر فقیر پونمبه نه پیش کیږي نظرانه رد کړي علاوه زبه بچكومه او چې چا ده دې تردیدونه کوه را ده او نه کنه د بچاو ته مدینه ساتي اگر کلی شیخ ولې نه ده لبيسا د زانه شیخ جوړ کړی مسواک گډه به منګس کړی بډه به والی تندبه تور کړی او دا خود دین وقتو دا خود دا سر منزون او تاجدون او رپده نه نکی گی خواه چه تم منق تی خوری شمی خوری صلوی اقتیان خوری نو او دا دی تردید نکی اخپل او که ممتلائی نو تب سبج شی نتبج کی گی نستعمل که و نستعلاق بج کی گی وقالتی لیهودو رپدی منکون و عذابون را روان دی د منکرات و خلق پره خوده ره وقالت اليهود يد الله مولولا وايه لا ذا الله تلشوي دخنا لا ذا الله تلشوي بند دخنا اېله چاله نور کینو موږ بسور یو يهود وې کنه دا اعتراض صورته ال عمران کېم کړیو اوس کې ها الله قول اللہ انا ان اغنياء الا من توي مال ور کینو الله جز دين شور کولي منغي مال دار ال دي د رنگ باندې سوال کړو دل توي يا د الله مغلولا لا ذا لذي بندي ده خيرنا شاله خير نور کوي شور کوله زکه من توي چې او د يهودو سره نا کاره پلی تھی دی وې غله دي پ بنشي دي لاسو ده خيرنا لا ستا بندي وې الله زمان لاس بننی دی، غل دی دیم، تلیشی بی دی، لاسونو دی دی خیرنام، ولو عینو بی قالو، او پلانت دک دی دیشی، دی دی پا خبرو چو وای الله اللاوی په دی خبر دی بیمانت پلانت شد، چی یاو دی، حق پروسو تا دا شر نسبت کردی دی، او آغی تا دکنو تای خپل گمرا، تای شری، تای فسا دی، تا ملعون اللهم، او بل دی خلق دنا رواونا مننکا، ا او بلې نسبت لا تو کو شې ده څه څه ده دي خرچان کي مال له رور کي بندي خیر ده خير بندي نه نه بلې يداو مبسوطه تا نه بلکي لاز الله فراخ دي لاز الله څنګه دي والله عالم ما يليق بشاني مونږ ته موصوفه ته نشتا نه مونږ ته بدل صفه صفه ولېږي بس الله ځان ده ثابت خړې دي چ سربانګې هغه لاستی یا ید نه مراد نعمت ته نعمت د دین د دو دنیا د وړانده د دی او د وړانده فراقیده یونفقو خرج کې سنجې د الله خو غشي هغه د دین او دنیا چې چاله ورکی د هغه خو خدا یا خپل فراقیده هغه سره موجود دا یونفقو کې فیشا خرج کې سنجې خو غجی دا ولا کستا کستات نو چې مال مال راکا او یاسین کې بل اعتراض د مشرکې انطعمو ملوی شاع الله وتعمو چل طامن نور کوم بسنګ خوراک خلق لو ها ولا یزيدنا الله یستاف ما گمړای بېمانه کار کړل ها موږه ځاتې د دینه کتاب چلالې کلي شی ویتا سر کې شیو کوفر ها لا ماؤن زلیلی کمی ربی کا دا فائل لی او تغیان و کفرا دا مفول لی یعنی ولی خامخا زیاتی دیرو لراد دینا او دا تغیان و کفرا مفول سانی دی اول کسی رن خامخا زیاتی دیرو لراد دینا آئی کتاب چرالی گلی شوی تا تا رفض ربستانا سول جاتی سرکشی یو کوفرم سرکشی یو کوفرم ینه ډیربکی په ډیرو کې سرکشی بیان د قران آسه ته وېدا دی چې تا قران نه دی بیان کړې تا ته پته ندیږي او نه دا غي تا ته پته دیږي او استادای پددا خوب ډیران دی ډیران چې پروتینی بویکې نه خلپ تیریږي بوینې کوي واچته دی را د خلک را کولاو کو پای کې بلچی شرور کده یو ځنه پل زېره وړي یای آړي نو سورہ غنده کارې کې هغه لو خلې یو هغه جوړي چې بیا پوزه پټه کړې واغه کن په هغه باندې نه وینم دوی دا رنگي چتا بیان نه لیکلې تاته تا د خلکو پته نه لګي دا چې تا کړه قران بیان کو شرور یو کلا د شیخ پطابو مولګي د مولا پطابو مولګي یو د عامي او د عادي په میدان بوځريږي وايي د خدانو مې یو د دا کار دی و دې تباشا و دا ګندو نا خبره غلطه پروپاګانډي الزامونه دا باله کار کوي ته کله قران بیان کړو چې قران دې لې کړي تعالی سوکسو وي نبی علی سلام سروې کاله کې پسمه شوړو امين او صادقہ او وچکه کلا پیغمبر چامین او صادقو دا الله کتاب شورو کو لوبیا خلکو ساحر او کاذب باندې مشهور کو شاعر بانی کو او مجنون باندې مشهور کو ا حداغه قدر او عزت او چاغه بیان شورو کو نو ذکر میچ لاوطن کو دالاکین الا الغرونو تا غارونو تا او دا نه درت درشو عمل پر سرجدا پسو دا د الله کتاب او د دین په وجه باي چې دا نه بیانې مزيبه کې ارسه بدلې ملاوي وو چې کله د الله کتاب ته د الله سوا شو او د سی ټلاو میدان کې ذکر راګل نبياده خلقو فتيو ګورا د خلق الزامونو ها پروپاګانډي ګورا واه دېګه ګورو نه به اسه کولې سره د میچ سور الزامات سی واقعي نو توړه به بیان سی واکه حمد او ثنا ولا يزيدنا كثيرا مما انزل اليكم من ربك اتغيا لهم وكفرا <تصفيق> سوره حج دعويا ايات غوري التموي ولسمه पारा سوره حج دعويا واذا تطلع الي ما يا ثنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر الت نقشه ذکر کړي کلا چلوستيجي پدې زمایات نووازه هوازه قران لستيكيږي نو پیژن با په مخونو د کافیدانو کې المنکر ناروا واده دا مخ به تاسو ښکړي ما مخ به دا د سوو جنا د کتاب لوږه جنا نو هوس وو چې هغه ته مشکله بس کې کړي غړي ته وو وو دا چې کړي اوس پوکي کې یو ډېر وروډي داربو فی وجود الذین کفروا المنکر نذیم کار بده سخت یقادونا یستونا بالذین يدون علیهم آیاتنا قریب دے چ حملو کی پاکستانو شللی دی بانی زما کتاب قریب چ دا پاسی گی او استاد مخنه قران والی پتا ده الله کتاب بن کی الله اعزب কই قلوه ا فنبیکم بشری من زارکم وایا پتاه قران بدلهږي ها تندې ترشکو قران دایو نو قران ناله قران په بندې درسونو په بندې افو نب بكم بشرم من زالكم غایزه خبر کم تاسو په یو حالت ده دي تاسو نه انار اناره وقفت ورو ده مکه رسو ته وقفه ده ان مطلقه ته سلو لګوا واجب پتہ قران بدلے کی ظالما اواہہ تو قران درشنا بندے ظالما نلکنار فیکنار منکنار تو دخلنار النار علیکا النار فیکا اور لبزی اور تبدل نکے گے اور بدر کی پروتی اور بدلنا چاپے رہی تاباں قران تو لبدل کے ظالما دا چې ته قران بیان کې اسورت قلم په اخر یا سوې يا كاذل الذين كفروا هل يزلقونك باب سوارم لما موچوږي کنه کاریبلا کافرات يريبا تللا په پلوستر ګو باندې کلا بده با پلوستر ګو يره سرهګه پلوستر ګو باسي لما سمع ذكر كلاچ ووري قران استاد خلینا چ ستادو خلینا د دونو واوري شرکيا ته د بدات دونو واوري نو سګي په د پسروبو ماشي او دغه دغه سګي په د پسروبو ماشي او په خلینا بسوي وي ويقولون هذا مجنون وايبا دادې لونه دا مال لونه په دی واکره منګایانو ته ګوړه د بداله توندو دا ځان دته لګیارې واسطه د منګای پښو ته پونځه منګدا الله د کتاب سره کار دے ی زیدن نه کلو پخلی به هم لګي اوګو او پهتن او په مخه او حرکتونو مغلت کوي او صورتې مدثر کې بیا بله لخشه خو دله چې قرآ بیانې که نه ان کانې يات نه زما د و س نات کا بماهروهکوو سر ده دی بهڅخت خرجوم سخ مقام ته ځما قرآن په پدلګې دا ځکه انه فکر ها ثم وقدر ثم کتل انه فکر وقدر ثم وکتل فقدر ثم نظر ثم بصرا ثم بیا هغورین مړل نه یو نو ګور نه دې کار دا غه گئے دا او اواخر کې شاګزب معنا لیو نېری دی علاوه د ټکو سی بیانو کا خلق مونږ کا نو چې خلق مونږ کې د خلکو سره کشی به کار او بقره کې تیر شي یو زل به کسیدن و یا هد به کسیره دوی یو خلک ګمراکی په دې قران دی نو چې ګمراکی الله کو به نه الدا من مانا کروا گمرایخ کارا کئی پا دی قرآن داری رو دا آیات منتعید کې خودنو یو ظلمی کسی رن گمرایخ کارا کئی پا بیان دی قرآن داری رو او مضبوطه په دی قرآن دی رو لرا وای ہوئی سخبرو ما سخیسته کتاب ویزو خود خبرنو ما نو دا آغا آغا مضبوطوال پیدا که او بازه چه بدا ملدی بورا دا پاره ځانته دا څه وي دا شریان دي دا اوس کې کوم کې راغلی دا و د زینو کې راغلی دي کله وي دا اولیان هم نشته کله دا مسلی نشته ما پهوندو وسلې بیان کاوه خو څه وي دا د وسلې بیان چې ته داسې خبره راغلی دی دا ځان علم دي وال کینا دا بل گیای کیزه بیان نکومې سم نشته د خطر جمعه کې مانا کومه او مرکزم او تر نو کوم خدای غواړي خلک غولې کې خطر جمعه کې لیکد اسلام آباد دا رادیو چې د ژباړې او ژباړه که څو پد نه وي دا شې دی وکن بیا دې واوري وال کهنا بینه او یغ ژباړه منګاورو کنه وال کهنا بینه مولا داواته وال بغظا الایوم الቂያما او و بچو من دا دیمزه دښمنیو ترګنی ترځ تر قیامت تا همېشه باید دا ویلونو کې بوغ او حسد پیدا کومه دښمنه ظاهري به یو بل سره ځان نزدین نزدې کوي خو چا وخ راشي به وګورات د یو بل دښمنان دی بیا کلم او قذونارن للحاربو هر کله چې بلکې د یور بلکې د ولادت فار د جنگ دی بداسه حالت جوړ شي جنگ جوړ شي اطفال اللهم لاي با غیر الله الله وي دای به فساد جوړي کجا به ختمه ما الله دې ختم کې زمنګ مکه دا چې 16 فیصدونو را روان دي او راځي لایلره کا ویساونو په لار دې فسادن او کوشش وکړي په زمکه کې دې فساد نارن وره وګړه کله و په لایل الزام لګي چې لاسونه د خیر دمبندی کله و وګړه د دادا سره داد سره والله والله منن کې دې فسادانو سلام والله ونل کتابه امنو وتکو په ټوله کې دادا توک ورات بهو کې کله یې وځه پاګلا په دې وخت کې ردو نه سر کې دا مدرسه به داسې پاتې شي قامت ویلو جمعتونې به شار شي مې جمعات نشړیږي الله د خپل زینو د خپل دین حفاظت پخپله کوي ان نهنو نزل ذکر او ان له حافظون له دې سره فکر شګاب مشه قذا سے کوم بیا بظمار سے خراب شي الله نخرای بی گزالما ولا وان للکتاب ا منو وتقو لکفنا ان سیاتہم ولا ادخلناهم جنات النعیم کشرط یقین الکتاب و ایمان وروڑے وی زما د او زانی بشکڑے وی د حرامو د منختونا وتقو عن المحارم زانی بشکڑے د محارمونا چ سمن حرام سيزوندي داغينې ځال بچکو نظر ياد منختي شمي سل وختياني کلیزي غلط مال نيزان بچکو د خوراک نه ځکه ما کې تيل شو کنه عن قوله الاسم واكله المسوتو دا لږ پلات لوه لكفنان سياتهم نخامغه مګ بل رګوي داغېنا مصيبتون داغې الله وي دامه وازدا د دا زبد نه مصيبت لره مصائب هغه ذلت او فقر به وو غريبي خو رازي غريبي رازي خو غريبي سره کله ذلت او فقر رازي ا فقر او ذلت د ننل رکوما علما کډیر غریب دانشي دله جزانا نشي خو ذلیل نهي ها کار سے یو ټيبو کړي يو کني خو ذلت سره نه مقید الله وازي دي پوش لکفرنا اوه موتبر فقيري بلاوالي ذلتونه بلاوالي ذلیل او رسوا شي تاسو ګوره به دا حالتونه لکفنانم سیئاتهم ولاد خناهم جنات النعيم د الله وادیزه ها دی دین قائمول سبب دته د جنت ګرځي او سبب د فراخي د رسخونو ګرځي ولو انهم بیا ذکرکه تسلی ده پاره که چره یقینا د خلکو جاری کړي و تورات پابندي د تورات کړي او د انجیل او دای کتاب شړاله کې شوه دی مذہب ایم دالہ یره دنو تورات او انجیل مراد دی و ما اونځلې دې مذہب ایم تیسم مراد دی کدی خلقو جاری کړې وې دالہ کتاب قران نو لا اکلو من فوقهم اے لا کلام خدای الله سم تاكيد دی خو په تاکید دی بیا هم تاکید کړې دی لا مې وړلې تسلې زما استاده پاره تسلې ساته اوګه کوم بده نه تا چه رد منکر که رد نزو نیاز منختو که نو پروامسا تا لاکلو منفوکیم خامخا خوراک بوکی دید برنا ومن تحت ارجلیم اولان دید خبود دینا برنا سو برنا حاکمانو لوی خلکا با اغیر لکی با چوما اغیر بورکی ومن تحت ارجلیم اولان دید خبود آغینا د زغای ما تحت ها الله خو هم تاغه دوړلې حاب سجده کې راځي کنه از ولانا چې مونږه گمراه کړو او هم تا ها چې د پودلاندې ګو دلته نن تاته لاندې شاګردان بچي ما تحت اغه نو مې لاوي د بار خلکو نو یا لاوي یاد برنا باران نواپ کوم په فصلنو باندې لاندې ضررغونې بوله خستهکوم بر او کا الله و زماین بایان کا چې بره او کاته د مور س تمما پروامه کوم کې منګی دا که فکری د زبه تا بندو بس کوما لا کللو منفاوې ہی وګوره یو مولا بچرته اوې چا هغهه پهدلیلنو ولاری ولاري چررت د یو نیم بهچررت ای چېته شاز او نادر. او خپلنونو دوړو کې باندې ولاد خبرن دي نه دي دی. الحمدلله زاغنه بغیر خور کې پلنونو کې باندې ولاد دې دی، د دی، استورونو کې پلنونو کې باندې ولاد بېنی بېن جلارو جیره کمه حجر دا شو هغه نو کړو چې تاسو دې خو کورسې ماته کې چې په کورسې کې نه پیغام ماشه و بلو مګر سنه خبرم نشو چې تاسو پیغام ماشه ها ان دلتا مویلا من فوقهم مو ومن تحت ارجل امام د سره غمده کما رد د منکر وکړو به څخره ما امام رازی چې تفسیر لیکي ها نو هغه یما سره د ډوره پیسې نه چې ما په ځان قلم او سیاغسته وي کتاب کا غزا غسته وي او چې کله کتاب ختمه یې اخر کې وایي مال الله دوره مال او دولت راکو چا د بادشاہ زمانه فقادس کیږي دادا اللہ وادیدی چاچ پسیر تریقہ دادا الله کتاب اورد منکراتو کرے رئے اغلا اللہ دیر دولت و دولتو کرے الله ادادا اللہ وادیدی احلا کلو من فوق مئرے گا ومن تحت عرجل مام من امت حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی مرو بالمعروف ونحوان منکر فا ان الامر بالمعروف ونحوان منکر لا یدفعو رزقا ولا یقربو اجلا د علادین په سچو مخلوق ته بیان کړي د لوایونه ملکه د ناروا او ناروا او تخلق رو بلې نو دا دواله سیزونه د انسان نه ټم ننځدې کې مرنه مې یریږي به خلق مړ کی او نه د انسان رزق کمای بلکې رزق سواکې د وګړو وعده الله کوي خدایانګي سوره یعراف کې وعده کړی دا, دا, دا چی میں نمبر آیات کې وَلَوَنَّا لَلْقُرَى آمَنُوَ وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَا علیهم برکات من السماعی والارض کده خلکو مقه والا کلی والا ایمان رو رو روی زانی بشکر روی دی گنانا دمانوختو دغیرنا نو لَفَتَحْنَا علی دی بیاد نو مبران استوی پدای باندې برکاتو د براو ځختنا برسیله به پیکم دا رنګي سورته طلاق ذری میا سلورم کې وراسی یو د اتويشته مپارا و میتتق الله یجلहू محرجا و یرزقو من حیسو لایا تسبا داس څه زین او لرزو کور کم چې داغه او په خیال او ګومانم نهې خیال بد نه او خوراک بد در کې مال او دولت بدر نه کې خیال بم نه نه واه تا رشاویری الله و یذقو منه سلاه تسب جن شپارسم آیات کې براشي او الله واستقامو ال طریقه ال عشقناهم مان غدکا کدی خلکو په صحیح طریقې زماده دین رواج جوړ کړې مخلوق ته کتاب ودین په صحیح طریقې زمما بیان کی نو لا اسقیناهم التبیا لامروړې ده تسلۍ لپاره اسقینا پکال اسقینا اوم لفتحنا لاکل وی کنه وی لام لام لا مرمولا ځکه بیان ملياله شوړو ده د جره علماو ته و مولات ردیو جن حق پټه دین بیانې چې بیا وبس کورما لالا کلو لا فطرنا لا ارز لا ارزقناهم لا اسقه ناهم او لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم من نه یو ټولګي د دنیا نه او یاد دینې ډېر پاداش د کوم عمل کوي پهې د بانې زجر او نه ماته او دهغې پلیت چې کله خیر نه لاس بندي کله پررسبد نامئ کله یو فساد جوړئ کله به ور ب د فتصادونو د جګو جګیبه پیدا کوي د داې کار دی م د نه هم سا پهې کې بیا د تغیف تبلیغه چې د الله دیین مخلو تهرو سوه او زجر سستو تا اے پیغمبرا اور رسوال کتاب چې دا لري گلی شي وي تا دا الله در طرف نه دا کتاب مخلوق ته اور وسوا وایلم تفلق تا دا کارونو کو دا الله کتابونو درساو نو فما بلغت ا نو تاونو رسلا پیغام الله ڈیوٹی پیغمبر دی الله نو چې دا الله ڈیوٹی پیغمبر اون رسلا چې دا الله ديني بیان نه کتاب نو چې مولای سیبد الله کتاب صحیح مخلوق ته بیان نکا د دوی مولای حق ادا کا ورې مولا نه ده کټ ما او تا چې مولا وایو پیغمبر د وی الله چې تاسو ما کتاب بیان نکاو نو تاسو پیغمبري حق ادا نکا نو چې مولای سیبد الله کتاب مخلوق ته په سړي طریقه بیان نکا نظرو نیاز منختي رد نکړي لاغه د مولای حق ادا کا ورپسې زکه ورپسې اياد کوي یا الکتاب لستو لا شین تاسو لیسه بشینې چې ما کتاب مونږ رساو مخلوق تا دا چا مولا وره ما مولا هو دې چې دا الله ديني رسوله د الله کتابه رسوله او کته وه کزي سې ما به خلق پکړ کی و منيسي مړبم کی نو جواب والله یاس مکمین الناس الله به بچی تعالی د خلقونه الله بچکول وعده ده عبد الله عباس یو روایت کې راځي داغه ته پوسو شو ایو ایتین مینه سما اغه ته نبی علی صلوات و سلام نوکو یاتبل چا ته پوس حضرت نوکو نبی علی سلام نا ایو ایتین مینه سماین اشد علیکا اے پیغمبره کوم یو آیت په تا ډیر سختا غلې دې د آیاتونو د نه پتا کم آیات د قران په تاسو سره راغلي دي نبی علی سلام او حزب مناکیوما په ایامو د حج د موسم حج باندې ټول عرب د مشرکین او هغه جمع شو میدان د موسم باندې حج موسم ټول عرب جمع شو نو چې ما باندې جزایر اعتراض وکړه نو جبرئیل راغی فنزلا علی جبرئیل جبریل پمارا ایو دا آیاتی اولو یا ایوہر رسول بلنگ مانجلے لیکم ربک و علم تفعل پمار بلغ ترسالتہو دا آیاتیر سخت دے پماروانے او سو میں مولیسیم گوڑے کا حق دے بیان نکی مولا نہیں زمولا نہیں ما بیاتراش گوڑا غسنگو پرسیگی بیات لہ پیغمبر بانے دا سخت آیات نو پمارو تابا دا سخت نیچے منگ بیان نکا نبی علی سلام وشکله دا یاطراغه نزوخه ته دما آ, آ غونډی تا او درې دم دا غونډی د پاسا ما چغکړه ایو اناس مین سنونی الا الله او بلغ رسالات ربی پا غونډی باندې درې او چا مخلوقات د غونډی نخکته پورته ولاله او ما آغاز کو مین سنونی صوبم دا د کی زم خبره اور رسول د پیغاماتو درب زم ما د الله پیغام ما ما سره سو کې تاو نو مستو کې والک مول جنہ نتا سره بجنت ما دا اعلانو لګاو ایو اعلان دا ایو الناس کولوا لا اله الا الله وانا رسول الله الیکم دا خبرو منی او ز پیغمبر ما را دې ګرم تاسو تا تو فلحو واتو نجحو ولکم الجنه کامیاب بشی او خلاص بشید جهنم نا ولکم الجنه استادو په راه به جنت تا ما چا د آیاتو لګاو لا اله الا الله وان رسول الله الیکم سکنزل خونو سبدا خبره خو نو اوغه حدیث کې راځي او چا په د مشرکین د عربو یوجیشیو حج نه راغلو پنه حج کیو نو چې ما د لګاو نو نبی علیہ السلام فرماب کیار رجل ولا امتون ولا سبیون الا یرمون علیا بالتراب والحجاره پاتین ش پا حلو ک ن یو سڑے ن یو وینداو ن یو معصوم ماګه ټولو وشتو مالرا بالتراب والحجاره پخارو پکانو باندي پا د پاسه ماچې دا आवाज لګاو قولوا لا اله الا الله وان رسول الله اليكم ما دا واسبت خونو دا الله توحید مانی چې زموار دا جو چې یوالله او زه پیغمبر ما نو چې سوره خلقو کسړیو کو وینځوا کماشمو لټو چې دا چا سوس کې دا چا کارو وشتما او چا په هاور وشتما کارې دا او وشتو سره بي وي ويقولون کذابون دا دروغ جنده و بیدی نه ده کذابون سابیجی نو فمرده نو تیر شمابان ده حددی دا کار را تا چه دا آواز دا نو دا کاری و شگ پیوریدنی ده رو رکھا ازمات را, را را را را حضرت عباس جلان ہو او زیت اخلاص کلمان ین دماغس بی کمار روی یو ماو تا دا دا گلونو ها فلا نه فلا نه لک هارو ګلونو هار او تواجهو د ستار بندیدا وا د ستار بندیدا تعالی خطیت بیان وکړو چې تفارق شوي قران او سنت د زکه د سبب مدره د مخلوق تر سیر وروړه اذه ګلونو هارونو غاډه لک شیوي او مزيدي او مکی رسو ته روان دی او مخی خو غاګانی لا دا د پیغمبرانو کار دا وروړه فما بلغ تر رسالته والله یاسمک من الناس ان الله لا عادل قل کل فارغ شي چې څه شو پتن لږی په څو دن نشي چا د ایمامتني تو نه کړی دی چا ختابت تقرون از د کومه आवाजونو ختابت وکوم او مال بجټم او خوش आवाज یې د کوم چا د منبره او چا د جړغو او چا د عزتونو چا مدرسې او چا جماعتونه باندې له غاده علم د دین کا سو کوي ان لا لا ذل قوم الكافرين بشکل لا توفیق نه قوم کافرانو تا وا او ملانو نه تاسو پيوشي تر دې چې جاری کئ تاسو تورات تا تا او انجیل اوا کتاب جاری کوي با چې دا لګلې شوی تاسو ته طرفدار استادونه یوازې تورات نه او انجیل قرانم دے تورات پخدا زمانہ انجیل او سو کتاب نه چرا دې کلی چې وې تا استاد طرفو دلانا د الله کتاب جاری نکو بیان دین اونکو د دې بیان د مخلوق ته اونکو نو لستم علی شی لیس بشی دې و امولیس ته د الله د کتاب درس خړې وه اهمه مسله د مخلوق ته رسول ده پټکی باندې ګوره ملای نداي الله ولیس بشی کمځه کې وا صورت مايده کې مي يو آیات نن واورې ده اټش پېتاه اته لستم لا شئين لسه لس بشئين یو مضمون صورتی ال عمران کې موږ ذکر کړو لسه بشئين چې د ناکار خلکو سره تعلق ساتي و مومنان او مومنان پری وي لسه او چې د الله کتاب د مخلوق ته ورساو نو لستم لا شئين لسه بشئين ورو دا ځده جواب زه وبته زینې خې ان شاء الله وليزيدنا وسخ خ دا ټول <سؤال> موږ کتریری او ریدیځګه په دغه میدان موږ دا غریو یو ها ولا یزیدنا کثیر منو ما انزل الیکم بیا د آیاتې راولم خامہ آیاتې راولل د خلکو نا آی کتاب چې دالې کلی شوې تا طره فضل ربنا سرکش یو کوفر مخفکیګه تتبایې قوم کافرانو دینه پس چې دتباکی الله د بیا مخفکیګه ان اللذین بشکا کسان چې مانرو له منافق او کسان چې يهوديان دی ها اوه اګه سان چې سابئین دی بی دینه ونه سواره اوه اګه سان چې دین سواره چې شي هر یو د ځدنه تاسو چې مانډرنه پالله پرد ظاهر په يهودیت او نسرانيت باندې روړا کار نه کیږي چې ځدنه ایمان پالا نه وروړي او قیامت نه یې منل او ملائکې نه ک نبويرا په دینو تاخیین اگستوما وادر به اسرائیلونه او راولګما ایتان比亚 ارکلچرا باندې د پیغمبر په کامو چې له بغوخته نفسونو دا غي نوې وړل به تکذیب کاوه او بل ډلې به واځو پیغمبرانو لره بقره کې موږ دی دې بیان کړو کذبو فریقا کذبو فریقا یقتلونه فریقا یقتلونه فریقا دا د مختصب قاعده د مختصلمانی او تلخیص دته سونه ته احتباب وي چې کله دو جملی راشي دو جملې اولانه سه ازا حذف شي د واجب یک هغه واجب د اکتفاء په جمله د می باندي او د دې جملې نه سه ازا حذف شي د واجب اکتفاء نه او اوله باندي اول لفل حذف شووي لري فريقا کذبوا فريقانا د دې جملې نه مفعول حذف شووي لري کذبوا فريقا پوشټنه کذبوا فريقا كذبوا فريقا يقتلون فريقا يقتلون فريقا او لټکرار بار بار کله چې وښېولې نو بجري دي او چې وښې نه درشوي نو دروژن کړی دي وحسبوا الله تكون فتنتونا او خیالو کدی خیالې داو دی يهودو چې نبشي دا وجلدان بیا او فتنه عذاب مخهم بیا دروژن کړی مو غامبیا او وجل منګ له په دیازاب ملا او نشي دا خیال دی غلطته فتنه په مانده عذاب سره خیالو کو دی یهودو الله تکو نفتنه چه لبشي دا وجل مخه تیر شو یقتلونو کذبو منګ چامبیا او ته نسبت د دروک ایا منګ امبیا او وجل منګ له په دیازاب ملا او نشي یا حق پرس نه دا خیال دی غلطته اذابدله بدل د میلاږي یا بلا مانا فیت نه په د امتحان دویم وحسب خیال کوې دا خلککه الله تکونه فیت نه او خیال کوې دا خلک الله تکونه فیتنا چې نه به شي دا ان کار زمنګه ف امتیشي امتحان خیالدارې چې منګلب به امتحان میلا نه شي من به بغیر امتحانانه دنیا کې ولو الله تکون فتنہ چنبشی ابتحان امتحان رانشی رہے را امتحان برازی رو را عن کبود دوی مایات کے برازی احس برناسو ایترکو ایقولو قالو آمننا باللہ وهم لا یفتنون دا خیال دے غلط دے چې امتحان بخامہ خارازی فامو لاند شوو و سمم کانشو اول <سؤال> ولانداو کالشیو دی سالې سلام په وخت دا غو بیانونه نه وي نیو منلې بیا مهرباني وکړه الله فدای باندې بیا نبی علی سلام الله رسولګه ثم هم اوس هم نو بیانانداو کالشو دا غو بیانونه ځانې ولونو کون بې ایمان او پادېګ او حق پړس ټیم پټېم راځي په حق پړستو مشرد او زړلون کون کړو او صاحب پد سلام دی د دی کتاب درسونه کې توحید بیانې نو خلکو ځان لون کوونکل یره زمونږ مشرانه ب چې د د خلکو درسونه ماړئ زمونږ مشرانو بهوي زمونږ مشرانوااپ غغا ستاسو مشران هم عامو سممو او تاسوموسمشي کې لا د به ک رو من هم زیادده دی نه الله لدون کې پ چې کار کوي لقد کفرن د ځ نه په کسانو لام په قده او قد, قد په ماضی. تا کی کفر کړی کسانو چاغي وای بشکل هو والمسیح نو مریم مسیح زید مریم دی او کفر کرے او مودودی کا کا سو کفر هغه نو کړي او قال المسيح اویلو حضرت عیسی علیہ السلام او بن اسرائیل اعبد الله عبادو کد الله چې زمو استاد سره بده انه ما یشرک بالله یقینا شاندار چاچ شرکو کد الله سره ګور اکله کفر یاد یو یا کله شرک ظاهری کفرو او خدن نه پایې کې شرک او باطن شرک او ظاهر یا پيوبل باندې استعمالي کې كلا شرک او کفرو کفر انه او ما يو شرک بالله يقينا شاهد ده چې شرک الله سبحانه دا شرک نو چې سالي میں ده الله سبحانه برخدار کړو فقد حرم الله او تا کې حقیقت کې دې شرک کړو ها او ظاهر کې یو قسم انکار کاوه ده فقد حرم الله تا کې حرام کړی الله په دبانې او زیاده غوړ او نو باندې ځانیمان را سوکوم دادي ظاهرې کفر او واقده کې شرک کارو ګندونو بیا وي لقد كفر الذين شكون کې ګوره لام فقد وقض مازي قسم دې کفر کړیا کسانو چاغي وای بشکل لا دریم دریم کم یو الله ای وی سلام و یو موروا د درې خوایان دینورو نسوارو او مشرده حاجت پر کو ور والا مګر کیاو او کدی منن نشو دا اسنه شوايدینو خامخاو برځي کافي داوته د انعزاب دناک ا توبنو باج الله تا او بهونه والد الله نه ول الله بخشش کوم میره باندې ا سلام عاجزي بیانې اورد په نشوارو ندي اسماعیل مریم الا رسول مگر استادې هغه زم ما پیغمبر الله ویلاه نه دي تا کې تیرشوي مخید انبياله مسلام او مور غو دلشتنی تصدیقی کړه او مور دا مور مر مرجميده په قانون کتابونو او دا دواړه شغل به توام یا اکلان توام رد پد وساره او تاسو زکه چې سله خوراک وکي نو د خوراک نه پس ګډه کې دا غنه سجوري او د سماته بول وس تاسو هغه مدره ګاران جوړیږي چاګه خوراك نو دوستو دا په ګډه کې او دسمه ته راځي یاغه مدر ګاران جوړیږي چا خوراك په بلیو شربان بدل کې هغه مدر ګاران دي ځانې مانو او ورسټو الته صورت یا نام کې بیا بل اجزم بیان کړي سوال سم آیاکې افا غیره افا غیره افا غیر الله اتخذو ولیا فاتر السماوات والارض وهو يطعمو الایو <اللع> تام الله تعامل کي مخلوق تا الله له سو تام نشور کولې نوای خوب تام خور یاغېله الله او الله له سو تام نشور او نو خوب تام محتاج دي دا محتاج دا محتاج او دا وی په کې خوراک پرو ته دا غېنه او دسماتې جوړېږي نو هغه مترگاران دي چې خوراک ته محتاج دي شابه سي ستاسو مترگار دې چې خوراک ته محتاج دي او دا الله نو خوراک ته محتاج دي نو ګېډشتہ اون زرګورا ناګ پرې دې اون زرګورا سرنګ بیانوم دل رد لایل بیا ګورا کوم حاضر والو لې شو بیا رد شره واه آياتاسو بلې بيدلانا مدر ګاران چواخ لری تاسو لا د زرن درفې دې یا د سوګري دې یباني مدارک لیکلې دي مالا یملکو لکم عيسا و مریم واخ نی سالې سلام لري او نه مور واخ لري نو چې سلام زموان نه دی وروره نو د دې زمانه یو پتن په تللې کې چې زما او تاسو په نس خو باولۍ د الله په نزدې یو کنا او ام بیا هم ندي جون دین ندي مالکان ناقه با ریکار د فیدې او نقصانو ګرځي او دې روان دې ها دا دچکه او دا لوای روان کړی دی او پلانې با با نظمه ظالم او وسمیولالم او د الله دې ورودونکې پویا هوا او ال کتاب لا تغلف دین کوما زیات مکوې ما بوخاري او سيوتي ها منصور کې معنی کې لا تب تدعو بدت مکوې په دين کوم په خپل دین کې زیاتې دالوې جاتے نه چتا نظرو نیاز منښت د غیر فونم باندې اورکې دالوې جاتے نه او شدا الله حق د مخلوق لو ور کړو ها دالوې حرام او حلال د ځانه جوړې اغه لا خناموناسيبو دا مناسب د الله سره وو چې مخلوق د الله سره برخه دار جوړې دا, دا خو مناسب خبره نه ده ولا تتبوا واقوم من متابيکې د خواشاتو دی قوم او کتابي شوي نو قض ظلمو من قبلو تا کېږي گمراه او بده خبره پهغه وا او گمراه شوړلرا او ظلمون سواي سبيل او گمراه د نېغ نه ايندا سوزمانی لري درې سوزلې ذکر کې زلاله تا درې په خام ګمرا چې منختو شکرانه د مخلوق په نومه غسته او خله او وسم چې خوری او اخلی او ریونو ګمرا ده او په پای د کمد دینه ملانه نشو نوم ګمرا ده په خام ګمرا وسم ګمرا انده کيم ګمرا سورته فرقان وګورئ الته ته په یو سورته کې او زله ګمراوي سورته فرقان آزل تم عبادی وازل سواز سبیل وازل سبیل سورة فرقان نلسم نمبر نو انظر کیفا زربو لکا الامثال فازل دیشو گمرا نشو گمرا شو فلا استتیون سبیلا فازلون دیشو گمرا, گمرا بیاوگور ای آیات نمبر اولسم فَيَقُولُوا أَعَنْتُمْ أَزْلَلْتُمْ اِبَادِي هَا أُولَائِ أَمْهُمْ ذُلُّ سَبِيلًا آیتا سو وائی دیکھ نا اللہ بور تو آیتا سو گمرا کلیو أَزْلَلْتُمْ اِبَادِي آیتا سو گمرا کلیو زما بندگان چدا دی اَمْهُمْ ذُلُّ سَبِيلًا يَعُودِي گُمْرَادِنِي دارنگی بیاو گوری آیات نمبر فصلورم ظلم آیات نمبر اونتیس لقض ازولنی لقض ازولنی آنی زکری ساخی گمرا کریمان را ازولنی آنی زکری بیاو گوری دو درشم اولائی کا شرب مکانا و ازولو سبیلا و دنی غلار نام بیاو گوری دری سلویختم آیات ان هم الا کلا نامی بلهم ازلو سبیلا ازلو سبیلا ازلو سبیلا بیا دو سلوے من ازلو سبیلا حین یرون لذا من ازلو سبیلا انکانا کاذا لا يزلنا عن آلیتنا نو پاخدار کوئی من ازلو سبیلا نو بیا آیات نمبر چوارس گور پسی بل هم ازلو سبیلا زلوا ازلتم بعده هم زلوا السبيل لقد زلني ها وا زلوا من زلوا سبيلا بل هم ازلوا سبيلا گمرا او او زله ذکر که زلالت هفتہ کی سوره جی دی گمرا روزانه بو گمرا و چوی کی گمرا چاسو ګمراهي هغه ته به وي ګمراه هميشه ګمراه ګمراهي کې بډا واريږي بلهم اظن السبیل بلهم اظن السبیل دلته و زلوان سواي سبيلو ګمراه دي نه غلاره و زلو ان سواي سبيلا او ولعنا الذين كفروا فلعلت ديكشیہ کسان کفروا چوکفر کرے مم بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا علال سانی داود پجبد داود علی سلام او پجبد یساع ابن مریم وګورا پلانت د زکه شی چدی اسال سلام تا ابن الله پلانت د زکا یوحور شی چاغ یوزیل سلام د ابن الله وی دے دا په سبب نوفرمانه دا یو جزیاتی کې حد نه کان او دا يهودو نو ساره پلانات دي زکه شي لعن الذين كانوا زکه چې دیو چې نه به منک او خلک د نارواونه نارواونه به خلک نه منک او سم پلانات دي شي هغه خلک چې اوسم خلک نه منکې شرکیات او کې بدعات او کې شمو کې کې منوټو کې پدې کې خلک احتابه او خلک نه منکې کانو لا یتن ہونا منکر ودی چنه به منکا خلک دنارو او نا فاعلو کو بده ایل مدارک لیکری دی و فیه دلیل الا ان ترکنا المنکر من العظیم چا چدد منکر پر غو دالو یو گناہ د وکڑا الا ان نه پرهودل دناین منکر دادلو گنا ونا یا حسدتا علی المؤمنین افسوس په مؤمنانو باندې چ تاسو یې اراس کړی او مؤمنانو افسوس دیوه افسوس وسم افسوبودي مولانو چل سو جتا خالقدا ستیاړو کې ساتلې و او رب نه کې بیان نه کې افسوس نه یې ابن عتیلی کې لري پدېځه او اجماع مناقضون را پدې علم منکر فرضن علم منکر فرض دې رمانت وا کو سوچ طاقت دې لري عالم طاقت نه لري د سره علم نو طاقت دې علم او چې د الله علم ور کړو او کتابه تک تکلیفونو کو بخا تکلیفون ما خاد از پام بیاو نو راغري حچتا سره علم د دې مسلې او تغلی شووي حدیث خ رازي نبی عليه السلام وي ولذي نفس محمدن بيديه زماري قسمي پاغا ځنه فرمو محمد فلاځي کړي خامغه او بوجي من امتينا سندو مزمنه سکسان من قبورم ذ قبرن نبوجي في سوره القراضه والخناجر پاشکل د شادوگانو د خنزirano بوجي د قبرونو نام زم ما پومت کې بګاسه کسان د قبرونو اوجي په شکل د شادوگانو په شکل د خنزirano وله به ما دا هنو اهل الماسی چاگه سستی کلی و دا گناگارو سر نستو دا غی بیدینی نظر نیاز منختو منجورانو سر بناستو و کوفوان نایی هم او دا اغی نمنکل دا نارواو نا چاچ دا نارواو نا خلق نده منکلی نا پیغمبر پاکو ای وهم او وهم او اده طاقت را دا په شکل د شادو د خنجر په پاسې کې د قبر نه ها او ځکه نو خوا هزنو یاودې سره خوراک اوس کاکې سمرقندې په سری کې لري په دې زینو باندې ها اوه الله وې زم ماګی لږا حق هغه ولماونه چې ځانته عالم وې او رد د منکرونه کوي او اذد د منکر خپرې ده چدا د هغې سره خورړ کوې سک کوي مجاله سط کوي کنی او پې دغ یا نهې له ده کانو لا تان کرن فالو لبی سما کانو ی حالو نه ډیربد هغی و که دا شي غلط ودي ملی س په نهک منګم د کو مررا سره کوی او چې کله رد نه بیا پوه چې دا شي غلتې د رد کوئ او چرته د مکه او ساکینیو پاسي عمره کزه په غلطه ما سره پلانې مونږ یې سبناستو ما سره پلانې مونږ یې سب راځي او شپایکاک کې وې څه چل ځکړي چې دغه ځمانه سنډه پون یوغم کې ها ما جګر دوا تلالم نو یو کوڅو دا څه کډور نو تلاوت یو کو 2005 ما ستاسو دې اوس بیان کئ نو زوبدې تلاوت باندې وخوا ولمو کو تلاوتې صورتې یو صورت بیا چې ګای د زلا خی دمال د راعمله او له که په شوی ک سو جه میں زما خالتاته نو میتا ہو ادا سې حالت دو نه می س د صل اوس کېے پاسې قانو لا تنا او نانمون کررنفاو لبیسا بچ د پوه کار میں غلطتو کو ووه میں خراب کو چې ته بایدیان به لبیسا ما قانو یا فرو نه تلا کسی د منم ی تا حد پر کی دی ہو به سسه جواب کې۔ پښکل دا شادو خنځل به پاسېږي ویلی به ته یاتون نه دای نه چې او لري با دوستي دا کسرو ته چې کفر وکړي ډېر بد دی چې مکه کړی دی دا نفسونو دا غي دا چې ګوښکرې الله په دی باندې او پازاو کې باندې وي امیشا پازاو کې باندې او دا امیشا دی الله غوسه درته او که شرطوي دی چې دیم باندې ورې په الله او پیغمبر او پاک کتاب چې دالې کې له شهادت نه ونو نوړي دي او لیا دوستار کتاب سچې ایمان دا الله په کتاب ورولوي نو تابه د کافر سره تعلق نو ساتلې تا د آیاتونه یې کړی چلایت اخیزل مؤمنون الکافرین اولیاء ا من دون المؤمنین مؤمنان موحدین دی پر خدای مشکانه بدتیا نو سربہ کېناسي دي په تعلق باندې جوړاو لیکن یاد ندې ماته انګروګ مونږ د الله قامغه او بم مؤمنه ته ڈیر سخت خلقونا پا دشمنی کې دو پارد کسانو چاغې دی مومنان الیهود و یهود یهود چون که اکثر ملیانو کیو؟ نو د مسلمانان موهیدین سخت دشمنان سوگ دی آغا یهود ناکار مولا واللزین مزداخ ناکار مولا ره آو آکسان چاگه شرک کردی ناکار شیخان امیان ولتا جدن او خام اخازان تا خو خیر امی نوی دی که آو خوش دی هام هغه عمومی ته ډېر نږدې ده په دوستای کې دا په اړه کسانو چې مانروړي هغه کسان چې هغه وایي مونږ یې لږه را جې مونږه میان په سن په یوږه موږ ساده لاندو دي راغې بیا ستامل ګټیا کوي او دا چې دوتې کې ویلو سره د کړکل کوي کنه الحمدلله کاري دا دی ورځې نه به شکاباز دي نه کسې سین طلبګار ده حق دي ویجو خو طلب ده حق کونو او پرې خپدون د دنیا ابېشک دې ځانګټ نه کني د الله دې چته تو څه ویو دا حقیقت قران نه نو رضا سم یو کله چې ووري یا کتاب مونږه لا چلالې کلي شي پیغمبر تا نو ویني به ته آیو نوم سرګداري چې تفییدو داري بویدو دا اسنه چې دوی پیغمبر دا حق نه واجب ده زمنګ ربا مونږی مانړو دې الی کوم صدقه وایې کوم ګنا په توحید الله مونږ مواجدی نو کا او شری مونږه چې مونږی مانړو په الله پاکی کتاب چرګه مونږ تا مل حق په پورا بیان پوره بیان د نزو نیاز راغله ده حلال او حرام مونته بیان کړی حق او باطل مونته بیان کړی پوره بیان یې کړی او پوره بیان راه توثم د چکه او پدینه پسې خو دې او بابر اعظم د فلانی ولتم او تملړو مونږ چې دنه وګملا فلرب صدقوم نه قانونا فاسابهم الله نبه ذبور کیدنا الله په سبب دا خبرو قالو چدي ویلو ګور قالو وینا چغې ووی بدر بولا اللہ ورکی چه دیویر و آغا کلی ما چه نظر نیاز در مخلوق پونم ناروا دی شکرانی منخت در مخلوق پونم حرام و ناروا که پیشکینو در اللہ پونم پیشکا دا وینای کروا نو پدی وینا بدر سبت لارکو ما جنناتن جنتونا چه بدیگی بیگی بلانده دونو داغینا ولی می شبی پائی که او دا بدل دنی کانو موحیدینو و سیارا او کدا دی بیان نکلا یاد ساته او آن چې چه کفر او که انکار شنن منم دا حبردار منم نو نا ولی دا گمبتون پی خلقو هسی و درودی دی دا خلق پی اسه ناسته دا چیلی او گداو نخلق اسه ناولی و کذبو او دروجن واری او که پایاتونو زمین ځکه چنی منو خود ما دروجن یک کتاب کنا نظر نیاد آیاتونی او کن حرام و حلال نو کا اصحاب الجحیم نو دا کسانی خاوندان د جهنم جهنم تبجی په دې ځای باندې نه همایڅ ختمه شو او په دې کې بیان ترغیب تبليغه مخکوبه انشاء الله استقبلت <تصفيق> منال وخصوصا تقوم <تصفيق> بتحريرها حیوهه مائده لسه سیوا مخک نه هیڅ مفصل بیان شوه فنذر نیاز په منوختو او مستقلی مسلې په هر یوه سکه خو مقصد د ټولو بیان د دې سلورو مسلو د دې زینا اوات یا نبرایاتنا تر اخیره پوره د لس مېسا او په دې بیا بیان د سلورو مسلو کمرچه پاول د صورت کوي حرام د الله حرام دي حلال د الله حلال دي نظر منختي د الله فونوم د مخلوق فونوم نارواب اے مومنانو اولاک پتا حرمات الله کوي چلا کم ها حلال کړي اغه ته حلال وایي اے مومنانو حرام غل پاکا چرواخړي اللہ تاسو په پاره او جاته مکوې بشک الله مين کې جاتي کوونکو سرا لوی جاته را دې چې الله حرام او طحلالوي اخرې دا سنا چې غلاغ درکړي تاسو الله حلال او پاک او وی دې کې نا اتم زل شو وتق اللہ وی دې کې حرام نوخړي اشتباहात او نمازان بچکا وا الله چې تاسو پغه یقین کوونکو کې تاسو الله په کسممون ستاسو کې په ختا قسم دی چې خیر دے. قلع قلع ها دی کله کله قسم را شي نو د غیرله په نوم د داسې قسمو کو خیال دی نو خیر دی او په ق به نهخورې او نه بچله وړکې لیکن ن تاسوله پاس چې قس کی تانو پ د قسممونه دا د قکری ق دن قس بند قسم نه کې خطه را شي نو خیر دی او چو امشن دا اغی کفارا کفارا دا قسم خورا کرکو اللی لسو مسکنانو تا درمیانا چه تو عامرکو اقبلالتا یا جائمی دی اغی تا یازا دا لسو کسانو تا دا قسم کفارا لسو کسانو ته دو ٹیم خورا کرکو اللی چه کم خوراک کې یا اغی لسو کسانو ته جائمی یا غلاما زادا اللی آسو چونم امینو لازم دی پاگت ری روجے پر لپسے متتابین چې د غ وسی د یوم نه کېږي نه بیابدې رووجین شي پر ل پسسې دا کپاره دا د قسممون ستاو چې کله قسمونهخورې تاسو خو وفو ایمانو کوم دا مسکې وړه مخکې رو ووقف دی خیال کوئ ساتنو و کوې د خپلو قسمو حفاظت دا چې ډیر د قسممون نظال بچ کوي ب قسمونه مقرالوه قسم د او قسم دی. یا واحفظو ساتنه او کې د خپل قسمنو پاداده کفاره چې قسم دی وکاو د غیبر کفاره ورکه چاغه ماته کفاره ورکه کړم دا څنګه بیان دی الله تاسو دلایل خامغه شکریا ده کې تاسو اوس تحریمات الله ای مومنانو به شکس د شرابو خل د جواره ولن صاحب اولل درگاهونو ته ولزدار قسمت معلومول پغشو پالونه بيچول پر دربارونو ته بلال دا پلید دی دا کار دا شیطان نا فجر دا دا شیطان گنده وی نو دا شیطان گند سوٹا تخوری اغسکی او آئی کی لگی آئی زان بچکی دا غینا خامخواد تاسوب کامیاب شئی دل تی دی داووی دا گنده ارجس دی او صورت حج دیر شمایات کیووی ال تصوی فجر تنیبو رو رجسا من اللہ درگاہونونا من اللہ حسان چه درگاہونو کپرات تیری فجر تانیبر رجسا زان بچ کئی داغا گولونا آلتا موتا رجسو تم رجسوی زان بچ کئی خودلتے ہوتا رجس تا گند شیطان عمل د شیطان ویری آولتے ہوتا فجر تانیبر رجسا من اللہ حسان زان بچ کئی ها دا غولو نه چې کوم دی کی یعنی چې در گاونو کې پراتري او دلته وي ارجو سممن ځان بچی دا غا گنه چې هغه گنس شي من بیان من عمل شیطان چې داغه پدې تی شیطان دا ود شیطان په لیتو ځان بچک مالا فجو تلبو ځان بچک لالکم تفلعو دی په کلو ور کړو ینا مالا ها و یدا داست خکولی الوار آغل وزر بارده چه داست داست منزوه چه ما چه تارولی دلی نوا داست خکولی غلو را آغلو چه داما چه تارولی دلی نوا انما آباز وی یو ماتوی جی زاده جیبا با تطریومو خدا سخکولی الوار کراچه که ما داست کتلو ولی خرده می نکنم ماتوی داست غلو چره کلکو نتو غلو ما تصفت ولی که غلو غلی آو ها مې قران او ته غول ویلي فجتن بورس ملاوسال وګورو کې خو بدی کله پاستي او کله کله کې ربته کله غو کله صفات ماته کې به خواندا فجتن بو بیا ماته نه راغله فجتن بو لعلکم تفلون ها دا زم ما دغه پاره ویچې لعلکم تفلون ها ما امه بعض پاستین په دې خو را رواني هغه کنا نو بیا نوم نا صلی الله <سؤال> علیكم او تا بولوی او تو لا ملخو خو انما یرید الشیطان ان کیا بین کوم لا دا وذون او ګورا بشکا غوالی شیطان چواکی کی پمن تاسو کی دشمنی وترب عداوت ظاهری دشمنی او بغزه بول پټه دشمنی ظاهری او دشمنی سوکچي شیطان پس سدا پیل خمره پسکل دو شرابو او پکل دو جواري او بندي تاسول الله د الله د کتاب نه شراب او جواري به د الله د کتاب نه بندي ورورا او د مننه د عبادتې په بدن نه ايته سو من کېدونکې مان منشه سړو چکل د آیات راغې عبد الله ابن عباس وي انتينا انتينا چغې حساب انتينا من منشو من منشو منشو که لړډې دم نژو نیاز عدالت کې عدالت آتاخه ولی زم ما کاکاجیو ماماجیو استادې په غلطو زم ما استاد په غلطه زر دا وې عبد الله ابن عباس صحابه خدا نوې چې دا موږ سره په ډوچ سکل نو دا ناروا اوس را وشو یا دا اوس په ډووا اوس ناروا شو چې څنګه وي منشي وای فورا انته یې نام موږ منشو او چې اوس په ډې نظر نیاز منښتې شکرانیه ال واغان دغې فونو مرکولې او خوله یو سکل نو چې وسه قرآن راغې د واورې د دلال خونه شکنه دې چې سې چې ته وې د مشرانو منم تابعدار یو کې د الله تابعدار یو کې د پیغمبر واژرو یره کې ځان بچ کې کوونه دې تاسو پوښی بشکاپ پیغمبر دې سوال کارازمو خور سوال کار دی وروړه نشته پاکستانو چې مان نه وروګونه چې مان نه وروړه ملوک نیک حلال او بیان د حق کوي جناہن گناہ پی نشتہ پا آسکے تعیمو چاہیو خورو ازامت تا قو کلا چاہی زان بچ کئی دا حرامو د دا یاد نیازنا پخواہی خوراک کرے و زان بچ کرے اتا قو منہ شیر کا پا ماضی کے زان بچ کرے پا آمنو ایمان روڑو عمل اکنی بیان دا او بیان د عمل ام خلکو تا کاؤ چدا شیغلت تے او پاریخ پلم امل کاؤ دا خلکو عمل ام سی ک او بیا زان بچ کئی ایمانم روڑی عملم کئی بیانم کئی پا خلم زان بچ کئی اسو د شرابو در نظر نیاز نه و آمنو او یقین کئی بیام سمت تکو چه بیان کئی ایمان روڑی پا خرمت در دوالو سمت تکو بیام زان بچ کئی پاینده کئی پاینده کئی پا خام زان بچ کلیو ات وسمزان بچئ سمت تقو پائندک امزان بچئ سمت تقو زمان درو اتتقو اتتقو اتتقو پوخای د حرامو د منوختو شکر او نزان بچ کړو یواز شراب نه شراب جوادی ذکر کو نور په قياس کئ مکه اولو شراب تلاله ذکر کوي حرمت علیکمل میتتو ودمو ولهمل حیزیرو ما هلا غیر اللهبيولمون خقتو موکوزهتوول معتقد دیتو وال نهته ومااک وما ز حال نوان ت تقسیمون به للا ټول کر ټول په کال شاب اوته کې جوواو ټول په کېراله د ټول په خامځان بچ کړی او صی بیانې کړی وسمځان بچ کوي س بیان خپله او عمل د نورم پې صی کوي. او پای دا بچ بچکې او خلکو ته دا بیان کړي پوسه کړه هواسن او احسنو نیکی کوي لور نیکی دا داشر دی بیان مخلوق ته کړه حرام دي جوړه والله والله مینه کې د نیکانو موحدینو سلام انور مانی مفسرین کوي اول ان اتقوا زان بچکړو د شرک نه بی زان بچکړو د محرمات نه ثم اتقوا ته بی زان بچکړو د شبهات نه او شبهه کې راځي نماز بچکې یا او له ځان بچکړو د شیرخنا بی ځان بچکاو درو کبايرونه ثمت تقو پدریمزل بی ځان بچکاو دوولو ګناو نونه امومن ان اوس نزول الله امومنو خامخ ایمتحانګ دې تاسو الله په یو شیده کارنه چې لسیږي باغتا لسنو تاسو خو شتاسو نزدین نزدې آ دې لپاره چې کار کړي الله سو چې دې دې ځان الله نه بلغي دې الله امتيان نخلي الله څوارو کو کو پس دینه داغت بار صاحب دې دناک اے مؤمنانو موج نه ښکا خدا شهال کی چتا زہرام حالت دې حرام کې ورکانه و ومن قتل او قران په وخت کې بچاسه چې قران قران کوم چې مشغول دي نو جګړه او خبره په غلطتنه کې چا چې وجود احکام لري تاسو نه په نو فعلې جزا نو نازل بشي لازم دی پاغه سزا په شاده چدو وجود نام ډنګرو نا زنا یا کوم چې فساد وکړي په دې باندې من کوم خاوند انصاف تاسو نه دوی انصاف د فساد وکړي حدین جزا به حدې دابا ها حجوی قربانی بوی بالغل کابا دسیزم کی کابی شریفی تا منا چون کی دمنا په حدودو کے کابا دا او کفاره تو کے کی خلصه سالو نه لاله کم دی کلا لري منا کی او منا په حدودو د حرم کے راضی او کفارتو تو تام مساکین یا کفاره دا تام ور کو المسکینان تا یا برابر زای سی امن د دې په اړه چې او بعد امر انجام ورکړ چې بیا دا غلط کار نه کوي ګور یو احکار یې وکاو او هغه په قصته احکار وکاو او نو داغه په مثل ور کوي دا احناف او شواطو په دې کې خلاف دي کم مثل ور کوي یو مثل سوري دی او بل مثل مانوي دی مثل سوري شوافه وي او صاحبین چ سلونګي وجله پکم رنگي وجله سوري وجله هغه شان برابر با یو جناور ور کوي نبي او خدای ته زوا عدل منكم تزورات رانه انساندار بیا سره ګوري واغه س سيزو ګورټه څنګه وجله ایسه برابر کدا ورڅو کولای شي بیا امام ابو حنیفه رحم الله مثل مسن مراد مثلی مانوی دي سبور کوي داږي قیمت بلګي دا غزې چداشه د و جلې د پدې دې کې د دې سیس قیمت 16 ده نو دا قیمت ار سوق نشي لګولې زواعده من کوم دا به انصاف والے کسانو ګوري چې له تاسو دین انصاف وکي چداشه په توډيري جانګيري ثوابي پیغور کې د دې قیمت سره د دې وجلې نو ک هغه سره برابر ده خفہ بیا کله برابر د هغه قیمت به ولګي او دا غی قیمت اچو سوره اوله گاو سروې دا هغه زناور خوفه بیا کپینه کې دا نو دا غې نه با جوړی کې فدی بوجه نو چې لاس په دې کې جوړیږي پنځلس فیصد هغه وګور کې غریبانان و تا کوه سینې د فدی جوړ شوي پزدو شل نو چې او دا فدی وو سینې کې دا نو دا عارف فدی په نسبت واس کو بیا دې یو روژنې سي مقصد داره ها اواندو ذالک او برابردائی سیاه من رو جیری دیر پانا چو سکی و بالامل چو بیادا سکار نکی چا دیخ کار کار کئی پانا دو احرام کی ما فکری اللہ دا اصحا چا مکری کری بخیر دیحکام مکری کری خیر دیخو بیاو نکی اواندو چو رو کردی رو بیا دی غلطکار تا نظر و نیاد منخ تا رو کردی دا خار تا رو کردی دا لبادل بو علی اللہ دا دا نا بیا بدل نو الله دې زور ورخاو نه باندې دا پورس تاسو په کواله مکو ورولاو د الله کتاب الله په غوړه بدلوالې په دا شي مصیبتونو باندې مبتلا کی چې بیا به سره خلاصيږي او نقې او لكم سيدل بار او تامو متاع لكم ول سیار تحریمات ال باح حلالي ساز و پاره کار دریاو او تام دغه پرده فیدی ساز و پاره مسافر چون کې بیت الله پوچو تاظیمن حرام جوړ او حلام شریفی پتاصوص ښکار دوچې تحریمات الله سو پوره چي پالدې ارحم کې وتقوا لن حمزل وېرې دا الله غنا شغا ته پتاصوص پورته کولې شي جمع کولې شي اوس نزور الله چې کمه دا الله پونم پیشکی ګرځولې دا الله کعبہ شریفہ کور دې عزت دا کعبہ دا الله پکور کې دا دې عزت منډې نه خلا قیاما لن ناس د فارا د عبادت د خلقو قیاما ا صلاحا للناس د پاره د اصلاح د خلکو د پاره د امن د خلکو د پاره د عبادتګا د خلکو او میاشه د عزت ته ولا هدیه غټو پیسه ول قلائدام بیل ولا ساروی غټو چې غاله کې به اهارو چې د بیت الله د مناط پیش کی غلا دیږي دا دی وژن چې پوسې چې به شکل لا پوي پاج پاسمانو کی او به شکل لا پروسیله پوا یرا په په پوښي به شکل الله دې سختدا به الله دې به شکل الله بخش کوونکی مېرمن دی نيشته پیغمبر باندې الا البلا مگر رسول هغه تبلیغ کوي رسول وکي الله پوي پا چکار کوي تاسو پاسه چ پټوي اوایا لاس تل خبيث نه ده برابر پليته پاک پيصو شي نه نظر منختي شکراني ز با باد پیر پونم باندې دغه خبيث وطویب او و الطيب او نزونو شکرانده الله پنوم اگر پاکم یا نه به برابر عمل اعمال شرکیا و الطيب او اعمال نیکا صالحا یا مال یا مال حرام او مال حلال سره برابر اگر که تاجب کی ورده تعالی دروازه د خبس مال د فلټ مال وی دیږي الله نه لسم ظل فتق الله وی دیږي د پلیت ما د نظرو یاد د منوختو نزانو ساتي وي لريگا اي اکل مندو خامغه خا تاسو به شي کامیاب و او صدبر کي اسنه چې بیان د نظریا شورو د منوختو ته به کې ابتدا شورو کي الګ د شیطان صوبت چي او دا چې سوال لبيزي کي ير ادا کنه داسمان د سره دا به زړوي کو د سروای ارګازاره مو بیان د نظر یاد منختو شورو دی او ترې د سوال نديزونه کې نووس ادب ورکه بيزه ادب بيته پوسونه مکو او بي د بيډير بچي ره چا کې چې د استاد د عالم د پلار د زينو د الله بي د بيراشي ناګر سان دحريت طبيار وسي رو رو رو رو رو نن دا استاز بیده بیده دا پلار بیا د رو دا حق پروستو بیا د تابعینو بیا دا صحابو بیا دا انبیو آقا بیا منکرشو بیا اے مومنانو لات تپوس من کوئی دا بیزه سی زنوم که کارک دیشی تاسو تا داغی حقیقت خفاب گی تاسو لرام او کس سال کوئی تاسو تا دا بیزه تپوسنو ببارکی پا وخا یو نظر لقرآن چه بیانو لیشو قران بیانی د نظر نیاز ملک تی شورو دے ہوتاوے لکد آسمان دستا دے نو کارا پاک گئی تاوستا حقیقت داری افا اللہ ہو تپوسو دی بیجے کری پتا نو آخر توب ہو باسا ما فکر یا اللہ داگا بیجے تپوسو نو پوکا خوص بکوا اللہ بخشش کنگے میں حسلیم حلیم سبرناک بردبا تاکہ تپوس کریو دی یو قوم پوکاستا سنا یو قوم تپوس کریو گورا سنگر تپوس کریو موسال اسلام ته لوی لري ار ان الله جارتن من تعالو هيا نشبه عزت پوسو کو نفا حضرت کو مسایقه تباشونو بیا وګرځي دا پد انکار کو انکی ماجال الله نزور العباد چې مخلوق په نون پیش پیشي او یا اغې د ځان نه حرام جوړ کی تحریمات العباد ندې ګرزولي الله باهيران صاحباو نو سیدون هم دا څلور قسمه زناوړو زیات تفصیل پدیده ها بهر مجید زاد دی زادالمسیذ یو ترجمه کوم بس که ټول تفاصیر په بیا رښتا ګورځاله یار منګه اصل مقصد رالو من بعیرا ولا وسیر صاحبہ بحیرت بحر نه ده بحر وښلولوتا دریا تم در بحر زکوي چې داسمه کشلې او په مخ ته روانې نو چې کله یو ساروه آغا با هاردر پي کول او وي پدې دا چا نظر دې لکه پرېګ دې نوټ پي ما لري ښه اسه نه چيب ته نقصان جوړ نشي درنه په پي دغه شروانو دغه شه به انام اگر زيدلا آغا بيزا وا اوخه او دا سه به غسم وي الکه خوي د خیر کې دې په لغه دې پي ډېګري پدې د بابا شه ته نظر دې کړ الکه نوټ پي ته ما لري چې ته نقصان جوړ نشي ګورې ښه ها شکر نو باد جلې فیض وکړي ولا صایبا یو سره به د سفر نه سی سلامت او ډیره ګټه وکړه واه پاغه وخسرلیبانه به وی کما په دیبانه ډیره فیض وکړه حاجی نختي صایبا زماو خو به صایبې راغې په پټ کې دا سپری غوړه اینه او به ګرځیدل دې فیده نه واسطه نو یې پر سړلیکو لا اونه بیا ګټه کولی وسم بازی کرونو کې وسم گاری ده از شوانات را پاول نه پیچولی وی پا دی گاری منتر دی را فیدا ملاو شوی ده بدا نه خورسو ما لگه یای خرس کا ها وی دی را داخنی نه نه نه خده یا پی کار کواو یای خرس کا زناور ده بل ده بلیو شیده وسیلا وسیلا ده وسننا چه یو بیزا یا یوخه اوخبا شپک زلا یا وزلا اغیل انبونو او وووم زلبا اغلنګ شو دو بشی بهرونو مذکر او مونث نو د مونث حکم چا دغه غوخه به نه خولله په خو زبانه وی وره کزای غوخه اوخړ به بده سکیږي جنې به کیږي بیا او او کله نور څه به یوزې شو نو خیر ده د دې غوخه جایز زکه دا زال له نور خانه ده او کله نور څه ده نو خیر ده وصلت اقا د له حکم درور ده د الګ وغه هدا همو زکر وغه جایز و د سخي خیر ده د کټي نو د کټي هغه مو سره جایز و نو د کټي یوزه شویده وصلت اقاده زانه حرام جوړ کړي واله او حام هغه زنا اور چې هغه اوخته به وی ساند چې دا هغه نو ولس اوخي اولګي وي بلابې شوی په چا نظر دی بس نو دا به دا څه ګرځیدا اوس هم خپل کو سروس ساتي مو ذکر د دې دغه د پاره او پاره پیسې دي ځان روا دی ولاه د ځان حرام کړی الله و ټیک ده شرخه ته ولګي لږ بچو ته پیدا شي ځال بیا ډیر ګټه Hope اوګه په روا دی دا ټول تعالی حلال دي دا چا حرام کړی الله و ردا د ځان حرام کړی فزان باندي ولیکن الذين لكنا کسام چې کفر کو جوړه په او یاد ان دي ناستو دې که اکل کله چې ودی چې د الله راشه ته پیغمبر تا قران او سنت ته دلیل ده نو وايي کافر موندل دا چې مونږ د دې مونږ پاهي باندې خپل مشران ای لکه سکریا کافری جواب اگر ک پلاړ نه دې نه پوي پيوشو نه پسملار وي نو کستا پلار په غلطي بیا باندې پسې دي ستاني کو استاد په غلطي بیا باندې پسې دي دا نو وې چې الله دې مونږ دا با د ج دا دو دا پروست نمونه قران غسري ان ابای ابراهیم او اسماعیل او اساق مخم بقره کې تیر شو وصیت یې کړو کوزو فاسم تاسو به زمانه رسو د چا عبادت کوی نابدو الهاکا و الها ابایکا ابراهیم او اسماعیل او اساق و یاقو یونو یا يو مخری وتبعه ملت ابای ابراهیم او اسحاق او یاقوب نو مخلی ادم مشرک وجد نه علیه بانو والد ک نم چرته شتن نو ظالم چستا مشر دلیل کی نشه پیش کوله نو ولی ابا وجدا یادې زمونږه کافر او زمونږه کافر اوسوې اے مومنانو ته د دلیل داره اے مومنانو بقرہ کې تیر شو عارف کوم را روان دي 28 نمبر یاد کې وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا عَبَانَا اے مومنانو لازم دی پتاسو انفسو کوم بچاو د خپل زانونو انفسو نا زانون دے مراد انفسو نا مراد اخوان مراد دے لا تقتلو انفسو کوم بقرک تیر شیو مو وجن اخپل زانونو نو خلق خپل زان وجنی اخپل زان خو وجن سی نگی او وجن اخپل زانونو خود کشی کشیشوا اوس که کشی جوړه راواله مانا اوج نه یفقتل انفسکم اخوانکم اوج نه خپل ملګری چې شریکه کړیو اوج او نه مانا دار دلته انفس نو مراد ملګری بچکه لازم دی پتا سو بچاو د خپل ملګرو ځان خاصم خلک بچکه ملګری بچکا ورونه بچکا خپل اهل او عیال بچکا او سوره ته ها تحریم کې براشي او کو یا ایه الزینا منو کو ان فسوکم والیکم نارا بچکه خپل ځانونو خپل اهل او عیال د جهنم دور نه بچم بچکا اهل او عیال بچکا دلته نور خلقم بچکا دا نور خلق بچکول داسېږي کو یا کې ځان بچکولې سچ خپل ځان د جهنم نه بچکه د نظر یا زمانوخته نه نو نو خاله کم داسې بچکا د نزونیه د منختو شکرانو د غیر نه چې دا بای حرام دي دا و نه خورې دا و نه لې دا یو نه سي لازم وکوم زلم تاسو ته تاسو چوکم راشه کله چې هدایت تاسو دا معنا خلک چې ته په هدایت نه تا ته زرو نه شدار خلکې ملکه ته په هدایت لولوی حق پاره سم بیاي وجلو او خو په هدایتو زرو خو ته ورساو د معنا نه دا حمانه دا سمرقندي معنا کړل يا ماوردي لا ازرو کوم زدن د سيت تاسو تا گمراهي دا چې گمراه شو ازه ته دې تم ازاب بيان تم کله چ بيان کوي تاسو چې کله تاسو د نظر نو يا د منوختو رد کوي په دې بيان کله کولا دي لداغه او گمراهي داغه او ګنا ته نقصان نه دسي کې دې ګوله کړي یار مې کووسه چې کې کا زه بیان جاري ساتم او کتاب بیانونه کو سترګې ریپورتګر واګه ګناو نه کوي نوبای اسلام سره مستقلی سره بیاخه منځ الله زمانور سه تاسو ته ګمراي دا چا چې ګمرا شو کلا ایزا ته دې تم کلا چې بیان کوې تاسو د نزونیه زمانوخته یا ایزا ته دې تم کلاچس کلاکی په حق باندې سمرتل دي وي خاص الله تعالی ته واپس کتو تاسو یو ټولو خبر به کی تاسو الله پاک قاللو دي تاسو دنیا کې اوس آیات تنویر په ما سبق کوي مخ کې صدا د داده چې مخ کې نظر و یاد منختو شکرانه بیان شغالته حرام ته حرام وایا حالات اوس په دې ماملااتو کې په کلا کلا قسمونه مرضی نو قتال خلق قسم در کوي یا ته خلقو له قسم په معاملات کې ورکه نو د الله په نومبه ورکه څنګه چې ما خوراک د حرام او جایز نه ده. حلال بوخریس کې نو قسم هم په حرام او جایز نه دی نه بل په لوم چاله قسم ورکه او نه بده د بل چاپو په قسم کې پوه شي څنګه چې خوراک د حرام او ناروا او منښت شکراني لو قسم لهم دبول پونوم او اوبل لور کول داهم سی حرام دی ویله کزه به داشید رکم خود پلانې پونوم برات قسم کې امن کل حرام دی ویله واکه نیراکه وکړه کزه قسم زبچا پونوم قوم رشک دی من حلفا بغیر الله فقد اشرک ده د لوی ځان قول راکه د لوی ځان دغه پنجه خوراکه کنا لاس وروغور کی پنجه د لوی ځان شیخ بابا زه که شروع ما دو کسانو سرویسو جوړی ولې دمه یا بلته او خدای ولې که راځي کا ما دا نه پیژانده خچاغه وي به ما ته پوسو دا قسم یې کړه د لويزان قانون باندې لك او خپقورم ابل له شیخ بابا په نوم باندې مالایو لاس نه دبل چاپونو منه چاړه قسم ورکه او نه به دبل چاپونو باندې قسم خورې دا حرام دي ځکه نو چې ماملااتو کوو په قسمونو بغیر شورو نه کځکه مناسبت درې اے مومنانو ګواہی په مې تاسو کې کلا چې اجازه شی او کستا اوسه مرغه حین الوصیه او زه ګراندې زه په مزه مزویم حق را په د وصیت کې استانه ها دکسان زواعدین چې انصاف وستاسو نا او اخران شهادتو اسنه ګواهدو دوه کسانو خواوندین انصاف وستاسو نا چې ګواہی نشي نو د انصاف والے کسان ما په ګواہی نشي ها ازنه نه ناکاله دی اونې ول بیا د پیسو په خرڅیګي را خرڅیګي او اخران چې ستاسو نه دی چستا ستاسو د دین دی مسلمانانوې گواہی کیونی سه یا نور دو کسان من غیر کوم چې غیر تاسو نه وي د غیرو گواہی به ال راولي چې مسلمانان نه وي چې مسلمان نه وي نبیا نورم په گواہی کې اغسته شي او چې مسلمانان وي نه په نورم په گواہی کې غیر دین نه نه خیشالتاسو <سؤال> سفرکا فلر سفر کا فاس صاحب او تم نور څه د تاسو مصیبت د مرګه تا بي سونو ما نورا ګر کي دغواړه غواهانو للا می بعد صلاته فزمان زلا ديبا قسم نو خرب الله تعالی قسم کې انر تب تم که شک تاسو پای قسم کې اوائی با اغدوارا گواہان ویاقولا نے دوارا گواہان بولا نشتری بیهی سمنن ناخل من بی پدی قسم بیهی که زمین دا یہ قسم تا ناخل من بی پدی قسم دا دنیا ولو کانا زا قربا اگر کیوی دا قسم پخ اگر که پخ من قسم کو من بسی گوای کو یا اگر کیوی دا مال زا قربا دیر خوگو دیر نزده اگر که دا مال دیر خو دیر گوائی کو. گوائی ا موږ به یې ګواہی او نه پټوم موږ غواې ځاله کمن په ټکړه اګه وهان بوې بشک موږ به په دا وکه خامخادو ګونان غارونا دا کسان تل يو حکم عام دی د نوصرانیانو ایو پای کې مسلمانو پس سفر روانو مسلمان بیمار شو هغه به مالي سخت شو نو هغه د نوصرانیانو ته وصیت وکړو کزن مرشومہ نظامہ د امال به زما واره سانو ته ادا کئ ایو دې نه خره واغه د ټول مال چې د 160 نواری چتی جوړ کو چې داشې دې داشې او پخپل سامان کې غ مسلمان جوزه کې کې خوده خود دې پته نو دې دې پته نو ها دې به ما د سپور کو صباح ور کو کیارت ار چا کې استفاده کافر صحیح دی او یو حت لوصه د خیانته ها کوشش کوي نو پدې کې مسلمان مر شو چې مسلمان مرشه نو هغه نصاریان را ل او داغه چې کم وارثانو هغه تیغس هغه وارثانو نصاریانو تو وی گواهان او ته بهې زمنګ زمبلی تاسره حقونه شتا دا وې وکړه او, آو. من ته استاسو مال پر خده دی په هر فرد یو ټاکدیر 1500 روپۍ هغه پرې خو دې زرو وي لز زرو وي لز پرې خو دې په هر فرد یو ټاکدیر خدای وي چې نا به یې زمنګ سره خو دغه 15000 هغه خو لوي نو دې له پته نه و ازکه چې ته خوند څه کټري نو ته پته وي بټی دا اینو. آغا وارسان د دې اگه پینززر رو لی ورکلی چاو لی ورکلی نسرانیانو چو دستانسو مسلمان دا اعمال مونږ تپریخی پینززر داوالی اگه وارسته اگه قسمو کشبای دقی پینززر رو پریخی دی نو دی سی واری دی پریخی اوست دی صورت که دی داوال اکرا داوال چا کرده دا دی ملی وارسانو خیال کوای دی ملی وارسانو داوا وکړه چې زمان مال تا سرشتا نسرانان تاوی او چیتا والی مال بلاو شو پینززار فا اینو غسیرا علا انہو مستحق اسمن فا که خبردار کریشو دادو ملی وارسان فدی خبره سو اخ پس چاگه سامان کولاو کو تفشیشی کاؤو یا پاغ سامان کی چټ ملاو شو او یا دادو ملی وارسانو ته چاوي چې بایی ستاسو مسلمان گورے لذلو پوی پریخیری او تاسو لري درکري سولي پنځه زره یا د خلکو نه خبردار شو یا د چټکی هغه چټ اوموند نه شو او پای کې سولي کلی شوې لزره اوه او دغه به موږ سره جاته کړي نو پیسې والی ته موږ لږه کړی قاضي خو فیصله کړي وا چې تاسو پنځه زره ځکه چې هغه پنځه زره وټیله خلا او وارسان د ملي رال او قاضی ته پیشو چه سیبا ده خو منگ پینززر روپای را کری دی خو منگ دا واغستی خو منگ تا پتا اولی گیره از منگ ملی پریخو دی لزر ده منگ لکمی را کری دی پینزی نوی پریخو دی لسی او ده منگ لکر دی پینزر منگ پورا مال اخلو پورا مال سونا دی لزر قاضی وی قسم کو لشیاو منگ قسم کو مګر په ټول را اخلې نه ده د انکارونکو اولی داوه کولو دا مال نه مال نمال نو میلا قسم نو داوه مدعیانو په دې دی صورت کې د قسم ونه کړي داوه کول کې هغه په قسم نه کوي قسم به سو کوي چې منکرې نو په دې ډول صورت کې وارثان د مری قسم زکه کوي چې دی وکه دی منکر شو د مال ور کول نه ټول دی دا بای تاسو مونټول مال نه دی راکړې او موږ درکړې نسا جانې وي تاسو خنیم را کړل ټولم نه را, را کړل زمنګ وارثه زمنګ مړي تاسو ته تا لس پري او تاسو مونږ لا پنځه را کړې دي قاضي ووې تاسو ته پټه راوجم ته پټه راوارسو دوی قسم مو کوي هغه به قسم مو کوي چون کې قسم د زکه کوي وارسان د مړي چې دې شو منکرین شو د ټول مال هغه ستونو نه هغه وو چې مونږ ټول در کړې به تاسو غو ټول نه ډا کړې نیم را, را کړې اغه پینځه زره بهیر له زره ها نو چې دوی منکر شو نو قسم چاده شو دوی منکر لب شو دوی مولي وارثاون له پدوم زل قسم دی یو زل قسمو نصرانیانو کچمن سي شي درکړی او سوی وای سوی او دا پز مونږ یو له یاد کته سونو ما من بعد ګیر کای سشه غواهان پز د جمی نزکه چ جما کې به اسې نه کوو خبري مونږ باندې بدوي نو دې کغلا کيم نو امغلا نشي بیا او باز په جمع پروانه ساتي د کومتون پروا وای مرغه لا په کار نه واله غوړي لګيادي خلک نه کارتون د زمنګا جوړې مونږ به یې لګي اوس موقعه واله غوړي ارسه ها په غنه کې لګياري پر شريت ته لګياري لګي دا کیو شو شو ورودې پوزه دا چې یو کول نفعین اوس خیال کوي پای نو صدا کې خبردار کې شو دا وارثان دمړي په دې خبره چې بشکا دې دوالو غواهانو کم دوالو غواهانو نصرانیا نو اسمن ثابت کو دا دوالو غواهانو اسمن توان اسمن ګنا زال ګنا ثابت کړ او دمړي وارثان څه شي ثابت کو توان پنځیو لکم ورپري نو فآخر الان نور د کسان به کومانو دريږي بقام او ما فزې دي دو پدک گواهان او فزې به نور گواهان گواہی کوي دا نور گواهان به د چا نهي من الزینا دا کسانو نه به استحقا چې ثابت شې وي پدای باندې توان ثابت شې وي پدای باندې نو توان په چا ثابت شې پا وارشانو دا ملی اغییر اتعوان صابت شوه ده پایتعوان راگره ده الاولیان دا حبر دا متدا محذوفی ده همن اولیان چد اغا وارشاند ملی دا لایک دی پگوائی advertisements همن اولیان دا وارشاند ملی اولیان دا لایک دی پگوائی Thanks Haha ولی خوط پتا ملی داد وارشاند ملی هم ڈای نوفا یو چھمانی یا په دقه کافیو ماره سید چې پوه شي کوم اولیان دا وارسان دې ملي چې توان په ثابت شوي اولیان ډېر ډېر لایق دي پس کې په گواهه کې نو فایق شماني دا وارسان دې ملي با گوايو کی پالا باندې چې خامغه لشهادتونه گوايزه مونږ لري لایق را د گواهه دې رواني به یې مونږ گواهه صحیح ده نو سانا نو گواهه صحیح ګواہی زمون سيدا قسمونه زمنګ سيدی او موږ ذاتین کو کوم ذاته او کو نو موږ به فدا وکې خامخا زادمانونه اس پوښ وکړه اول زل گواہی غیر دینو وکړه پد د جمعنا چې موږ لا نه کړی هغه چې غیر دینو د قسم صحیحاس کوي چې غیر دینه دغه قسم وسوملی بیا هغه په قسم کوي او چې بیا وارثانو د مړي ته پټول کېده چې موږ له سې شی نه ده راکړنې پورا ناقص دا کړلې دو نا نا نو دویمزل هم گواهی او شهادت نمبر د چا راغې د وارثانو د مړی هغه بوې پرم درکړي نصرانیان وې دې انکار کوي د پورن نه چې پورن نه ملا شوې بای نیمګلې ملا نو قاضي بوې قسم کولې شي ا وارثان قسم کو چې مون ته پورن نه لا کړې قسم وکړي چې قسم ملا شو شي به او ته ملا شو پوه شو خزار خزالیکا دا قصدات طریقہ قسم د بل قسم نه د دې نيزې د خبره تا چې راز د ووګې دی په گواہی باندې علاوه یابصې طریقہ علاوه د قسم نه ورسو قسم بیا ورکی بلتا ولی چې اغه لومبې گواهان بسې گواہی کوي بیا وې کوم غلط قسم وکړو غلطه گواہی وکړو د زمنګ نه ورسو نور گوايانې بیا دازي گوايانې وکړي او یا فو یا او د طریقیا با یب او یریږي چې واپس پکې جوړي قسمونه په دې قسمونه دا غوینه او وتقุลلا داسويم زل شو یولس وې دېږي د الله نه واسمو امونی حکم د الله د الله نه وې رېګه صحیح کا او مونی حکم د الله حکم چې قسم بل لورنه کې د بلچا په او نه قسم په ملاتو کې تدبلچا په نوم باندې خوړې دا کوم نه زموونه نه او الله توفيق نور کې قوم فاسقان او ته پوشې کړه ها قسم چور کې یا قسم کې نو ام د بلچا په نوم باندې کې چې ما نخته نه نو قسم هم جائز د بل په نوم نه دي يوم اجمع الله ورسول واقياده ها انبياله مسالم ذکر کړي تنویر علامه سبقا څنګه چې د بل چاپونم قسم زکه جایز نه دی چاغه پته نشتا نو چې چاغه پته نشتا د علم غیب پته نشتا نو قسمم دا غپونم جایز نه دی قسم به دا غ چاپونم باندې خوړي دار ته د هر څه پته ده لکه الله او اگر کامیاب قسم باندې خوړي دا غپونم نو زکه هغه اجه ملو غیب نشتا زکه دا مسله راوړه اور چې دا جو مکی الله بیا علی مسالم قیامت یوبو یال الله سجواب درکړې شو تاسو تاسو او بیا او تاسو سجوابونه مېلاو شی په د قومونو طرف نه یا سامل کړیو زاد المسیر وي مازه او جبټوم سامل کړیو تاسو عملونو تاسو نو تاسو قومونو چې تاسو د دنیا نه رالې ما سره پېښویې د آ وښ نرستو ساسو قومونو سره عمل کړیو ما ذا عملتم زاد المسیر وې سره عمل کړیو تاسو متونو رستو قالو دربار عالیه په الله لګېدلې انبیاء و ولالی ټول مخلوق به ولالی ز الله خبري باورې انبیاء به جوابونه ورکړي علیو به خبري دا شووري گویا کتبه وې چې ما تاواز ا وای به تولمبیا لا الملنا الله متفتنشتہ الله مون پویا نو یو ستاغوند پویا زمنګ نشتا ته پوسو ککنه ارذل اعمال والو نا په پیغمبر عمل پیش کی وګورا په پیغمبر عمل پیش کی نو چې پیغمبر ذ امت عمل پیش کی بیا خو پیغمبران پویا بیا پورته وی چې الله زمونږه موتون دغه عمل کړو ساره ما حمدغی عمل موږ ته پیښوي پوهې دي لا علم لنا نو چې امبیا د خپلم په حالت پوهې نې نو پیړ فقیر مله به زموږ استاد حالت نشه خبر شرورا لا علم لنا کنه دروي یا به چې امبیا دروي په دربارې آلی کی یا به چې امبیا پوهې نې امبیا پوهې نې ځکه دا واسکې انک انت علام الغیوب یقینا تو خاص په پې په پدو شېزو الله الله ساو مې په دې چا نشته تاکید دي په دې ذکر لري انک انت علام الغیوب ها موږ مخکې آل عمران 파خير کوي ظلم کې علام سبب مبارکه یقینا تو خاسته پوې په پد وسونو بل څوک پوې نه دی الله ستاونه دي ارذل اعمال کیږي او پیغمبر تاسو عمل پیش کیږي او پیغمبر پوې دی او پیغمبر دا کوي دا ټولې کیسې مسیخ خلکو جوړې کړې دي آیاتونو زبسه کې ظالمه اوس ټول ووست تخصیص کړي یو پیغمبر تخصیص دی اسالې سلام زکه کوي هغه سر بډو بډو ولاري او هغه سره به بیان کوي ځکه زار عبادت شوی نو چې دا چه عبادت شوی او خبر نه دی اپو یې نه دی نو دا چې کوم تا نیولې دي خالو کبرات دی انبیام نه دی ژونديب نه دی او ته دا هغه په نوم ملخت شکرانی ورکه داغه پابا فونم باندې چیرې د فلانی فونم باندې دیغه وا یاد کا دربار عریب ایصال السلام سب الله خبره کوي یا کا چغو الله یا ااساب نمرم یادکه زمانې متونونهپتا او په مورستا کله چې مضود کړی ما په جبری د من باندې ما د سره ملګرې جبری لږ خبرې برې کولی خلکو سره په ځانګو کې خبرې کړي دي وقالن بډواېې به خبرې کې رازیبه اننی عبد الله آطانی ک دا او نبییا اوکه خودنی ما تاته خ په لاس باند دیول حکما و کل حکما او د کډیوماته پیغمبري او توراته او د کډیوماته د ادم د توراته دین دی او نازل کډیوماته پتا انجیر او کلا جوړو بتا د خټینا تخلقو صناعف مانه سره کلا جوړو بتا د خټینا په شاند شکل د مارغه زما په حکم باندې به اذن نيوي زما په حکم باندې نو خبو ګتا پاشکل کې نو شباغ مارغه زما په حکم باندې رب نو سواراو تا سوال چې ابن الله نو داغه خو بیا په خپل چ خپل حکم چ دی دی او جوړو به تا در مون نو لون پیدا ول مرز بینی ز ما په حکم باندې او کدا چر اوکه به تام لون دا په حکم ز ما او کدا چې بنګریو ما بني شایر ساز زان نا کدا چې رات کړو تا ای تا بدلایلو نو ګور زره تاته رسو ته ما او چت کړې نوایا کسان چې کفرې کړې دینا نه دایسلام سلام مګر دا بیان ده مګر جادو لري احکاره هر پیغمبر ته څه ویل دي جادوګر ویلي بې ایمانو تاسو باندې او کلا چرکو وا او حیته لکه می چولوا او وحي په ډیرو مازور ساز یو په مانډړ کې چولو صدا قصص کې بداشی او او او حینا ال ام موسی لکه چولوا ما مرد موسی عليه السلام تا دارنګي او اوه ربک الا حکم سره او ما حکم کړي حکم کړي ستارم مشیتا او وحي په ما نه لازيده فرشتو سره په چی سنت انبیا و مار سن من قبل کمه رسول الا الی ما به وحي کولا فرشت مې لګلا وحي ما نه فرشتي سره کله کله وحي په ما ده ووسوسه د شیطانانو صدا انا عام کرا 112 کې وکذالک اوهینا الیگا ها و ا نذوحی بازهم الی باز ذکر فلقول غرور وهې رضابه په جنات وه تعالی وه کې یحی بازهم الی بازن ووسوسه چې باز په د اشاره سر امراجی سورة مریم یو لسم آیات کے براشی پارسما پارا فا اوحا علیہ حبکرتا واسیلا اوحا مانا اشارہ سرا دلتا ہوئے کلا چلے کواچونا منگا آزین جازے کہ واہی دا واہی میں کڑے واہی میں کڑے حوارین اتا خاص ملگو دی سارے سلام تچی مان پیغمبر زمابان نوائی دی منگی مان نوڑو گواش آچے بیشک منگی غالقی خدوم کی اللہ تھا یا کچوی خاصو ملګرو دی سلام الله علیه بریم سلم نبی مریم آیا وبمنی دا خبر هجه طاقت طاقت خو هغه ویل طاقت لريشي یستتیع پمانه د یو تیعو آیا وبمنی ستارب دا چروبلگی پمن باندې مستخان د بلنا یو در مستخان تیار خوراک راشي او موږ دا غینه خوراک وک وک لکه څنګه چې په موسی علی سلام په قوم تیار خوراک راته منو سلوا اغه فخر کا او چمن الله منو سلواره کولا چمنغم په فخر کو قال ان وی سلام اتق الله دا سوزل شو دوله سمزل او یریږي د الله نام غلط ته پوسونه مکووي تاسو یقین کوون کی قالو ان وی د غوارو منګا چې خوراکو کو د دینه اومزبوک شي زمون غډونا وانا علما قد صدقتنا او پوې شو منګا ا چتا کی اشتیاق لمن صدا یا خار کوم خلکو ته دا چې لیشا کوم صدا الله په نوا دا او شوم پدې دی گواہی کوم ګنا خاص الله لاله په توحید او ستاد پاره په پیغمبري وقاله یی سام نرم مريم اے الله از موږ ربارو دې کا باندې یو برنا شي موږ نه خوشالي دې پاره دا اول نو زمنګ عيد دعاده یعود په مانده خوشالي عيد تعير زکوی چې دا بار بار دا ګرځي کال کې دوزړه او رستنوز دو منګه او نغه ستاسو طرف نه او د زکرکه منته او تېغور درته قرکوونکو لا قال اني الله اني منزلها بشکا حلالي ګونکو یمره زسخان لرا پتاسو تیار خوراک بدولېګه ما خو کداغه نه رستیم زمانه فرماني وکړه یا ساتباوله سټیم نورکوما چاچ کو برو کو پزدي تاسو نه نو فإني يعذبه عذاباً بشك عذاب اور کومغل لا داسې عذاب چې نه بي ما دې عذاب لا یو خصت جهان والو نا وګور الله سزا اور قوم چې کله یو سره سم نشي نې متونه په کومه علم اور کومه علما اوليګه بیا مغه خلک سم نشونه به سم عذاب اور کوم الله دې خير کړي چې موږ ملته عذابونو وګورو پو مختلف وو د رکو عذابونه لارواندي ولله خیر کی چې سبا کی او انی اعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالمین دا حق پورسو د مدارسو صدا چې په کوم ملکونو کې د حق پورس ازال شوی او پاغه صدا سولوجو مدارس او حق پورسو صدا خلاف د الله د دین سره خلاف نو عذابونه الله په مختلفو شکلوونو باندې بیا ور کوي اوس کلام وګورشه بیا شو روخلا یاکاشو یالله یا ایصا ابن مریم دربار عالیه بې الله و دیسال سلام سره روبرو خبره کړي مخلوقات بټول ولاري د پاره د شرموله د کفارو یا ای پی ایصا ابن مریم ا تا ویلو خلقو ته چونه په خدای تهوب ا د الله نه تا خلقو ته ویلو شزماوزه مامور په خدای سره اونې سي سلام د قیامت پر سره ادب کلام وکړي قال نو ويبي سال سلام سبحانك پاکر تعال الله الله تو پاکي صدا رانو نا نا ما يكون لي انا قول مال سريبيا كا نشتره باد پاڑا چزو يم اغه چې نشتره مال پاڑا پاغه سا زبا خبر کوم چې تاسو مناسب ندي الله چردا سينه يو هو ته پاکي سبحان الله عما یسفون و سبحان الله یا ما یشرکون باغیر الله او چرته او چرته دا خبره ما وی لستافو بارکه ادر ان كنتو قلتو که څه ته ما وی دیلا ته خپوی پای الله تا ته پته ده پوئی پای چې ما په علم کری زما په معلوماتو کری او زنه پوئیم آ چې ستاف زاد کری الله ما ته پته نشتا انکا انت الله یقیننت خاص په پټو شیزونو باندې الله ما دا څه خبره نشه شرک نه دی مناسب ما سره نه دی چې تا واده له نوې خبره او ست افبارك دا خبره هو ویلی مې دی نمیرې ویلی غلط خبره او ویلی مې دی چې کوم محمد تلاته ویلو دا د پاتې شوي چه تا ما تا ده کمی خبری خکم کره ده رو آغا ده دا اغیر نچپ نیم پاتی شوه خو غلط خبری مندی کری غلط خبری من کوا سوی خبری کوا دا اللہ کتاب رو سوا دا سیده خو سنورم دا مې خبرمی کری و ماندی ویلی دیتا مگر خبرمی ویلی و امرتنی بیج تا حکم کری و ما تا پاگی انه بود اللہ چه بندگی ہوگی دا اللہ چه سمه استاس و رب ده دا بلا خبرمی ندویلی او مزو پدیبانی نگران موجود حاضر سو پوری چون مزو پدیبانی موجود زی پی گوائی کوما چه سو پوری زی موجودو ما او فلماتا و فیتنی کن تا ار تا پورو آسمان را نو تاوی نگران محافظ بدیبان دی او تای پاریوشبانی شهید خبردار او گرسولت ادب کلام که دی سال سلام دا اللہ ها او ګورا ادب مخې قران دا سې کتاب دی د یوازې یاقیده نه خې د یوازې عمل اسلام نه کوي دا د نزونیه زمنوختو د خدامو د حلالو فرق نه کوي دا انسان ته ادب مخې چې خبره کې نو په ادب خبرو کا مشران وصلا کشران وصلا او خیار تعلیمی او خیار بشته وصلا خبرو کې الګه تا داسې وې لجی تاسوجی ذااد د د خبرې نه پاک دی زده خبره کوم او بیا ستاسو باره کېدي چېرتهزه او ستاسو باره کې ده تاسوونه خوج ما پران نومان د کری دی ز دا خبره کوم اوټیک د کم ماویل خ تا پ ما کوئی خوتا معلوم ده دا چې سې شلو فساد د پاه دا خبرهو جیویل د م د ب شکه چې که خبره میں تاسو ن د کریوه د غې نه چپ نیم پې شوي هغه میں کرې ده او نور علاوه خبرې مې نری او خبره مې ده او خیال شي چې کوم پک کړی تا دا مې زمالا تا دا ویلې ده څه څه کې کا بس دا د بيدبي کلام کینو بيدبيږي نو همیشه بیا هغه د تلار بیا سمې روړو بیا زی زی زی نند او استاد او پلا کرې روان کلا اس نو روړو بیا دا نورو پو یو خلکو نورو تابعې لوبې صاحب په سې شي مره غم نو پویده سریا نو بیا بیا هم دا زانه لگیادی خبری کری نو بیا لار بیا وی مره قرآن چپتا ره دا خواست خلق کپالی جوری کری دی بی دا بی دا بی و لیکلی پکی کری دی نو بیا به حال داولی رومبی پولای دا غدا بیا دبایی نشورو بیا دبی بیا شیرزه که خو سادی سوی کنه سادیا شیرازیا پنده مده بزاد را بزاد چون کامل شود گردن زند است او سادی به اتله پ مور کوه کاهې لونې پوه کو نصحت میلا شو او دکلی وکرو نمبی به د استاد پهګریان گریوان کلاس و ته مه تشته للب چې تر جمعه کې پته په سپهږ تا ب لم کړی کله به یو خبره کله به یوځ کشن مور کوي کله بل دی کې تا د بیا د به کمال دی سادی یا شي راض په زیاته بزار چون کامل شود گرددن ډیل بزات منګه کې د شته بذااتې خبره بات کارونه کوي اولی موررمما تکله یو من پهل مته دا س هوورمانې منو ته وخه هوواې کلی چې حواې دا وړی کا ځان تکهکه سان قابل کا دا مشکل دیر په د به کلام څنګه کې غې دهکه مونږ دا او دشمن د پاه غشي وګولړئ نو آغا قششو خوزمان پسینکی ہو لگی دو آغا زمان دا پارا اس مقابل کئی زمان دا پارا خالق تیاری زمان مقابلی کئی خوزار لاشتا دی نو ان تو عذبو هم فہنم بادو که مو خدا با زمان ملگری مو خدا با زمان گا لاسولی مو خدا با زمان گا معاوینینی نن زمان دا خالق بددل کئی زسری آغا ختم رسل راولی منا پردر منگی کون پردر آغا نا قرآن سری نو که زنانو ولا کله ناري و نولا او کله یو ولا او کله بل حلاله چ او کله زو خبر زمړه ها انت عزبم فانه بازوك وانت فيلو فانه قال شیخ القران الله تعالی رحمتنوریږي درس دا غدمو ګدا څنګه بی شاګر به یو دوبه بيدبای او دې علماء لاس کې قران ور کړو ارته مو ته خودیږي ناګه شو کو زم ما د پاره شو بیا نو ور ګوري لا حالتون دې زه علاوه ځما نه کې پارت چا د رازې خا ان تعذبم او تعذرب درخ خلکو مکه جي جي جي جي انا اوروي اور کو زبدي وخي خورم خو وسبیني کیږي وين تعذبم فئن هو بعدو کا وين تاسلهو فئنك انت لذذ الحكيم يا الله که تازا و اسال اسلام سره مهربان دي الله که تازا ور کې دي تا مصابندګان نه محتاج الله معافي کړ باندي ان نو مافه کلا او کتابخانه کې نشکتهې ضرور یو متوالا چکه لو ساده بد رد حدیث کې راځي نبی علیہ السلام صحابه راجم مقدس رسول مليکو ابوبکر وینا موږ نه په مرخصه حضرت فضیلت والو او پاره بعد جنگ د پاره اصلهې والو کې دیشي د دی دې دی په بچو کې څوک یې مال روري کده یې مال رانه وو په سفیده نشتا حضرت عمر وی رضی اللہ تعالی عنہ وی حضرت ار چلا ورکا او چې دا چا کوم خپلوان دی لکستا چې حضرت عباس دی عقیل وی هغه سر توه ما زب ترې چې زما کوم خپلوان دی زدت سر وامه یو باندې پاتې ها د دې لپاره منګ فز دې دې یو ما کو دې دو دشمن زما مقابله کړو او سملګرته یې کړو شو هم دې ما کو نو نو نو یو عمر رضی الله عنه دا څو کسرې د بیلن سلام ځوان صحابو ته سوې حدیث کې دا دی حضرت عمر ته یاو مر ستا حال پشاند حالت د موسی عليه السلام او حضرت نوح عليه السلام دی موسی عليه السلام چې تنکړیو نو سوال یې <سؤال> کړو سورتی ها یونس کې بڑا عطا تیا کې رب نتمس علامیم وَشَدَّدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ حَتَّى يَرَوْا عَذَابَ لَلِيمِ اللَّهُ مَالُونَ لِتَبَأْكِ أَتَابُوا وَبَرْبَادِهِ عَذَابَ قِرَاوِلِ اللَّهُ او حضرت نوح عليه السلام سورت نو پاخر کیسوي چاغي دیر تنګلې انک انتظروم يذل عباد مخي رب لا تذل على الارض من الكافرين ذيارا یا الله دې دې تا کډه یو کورول آباد یو نغاره کا یو واسپیکا ټول تباہ او برباد کا ماته وی پیغمبرانو خیری ندی کړی مې له کړي وی غوينه د اساس او قران کې وي وا خیره ګوله او بیرونی اندرونی مې دا نه دا پته نشته چې دا وینه پیغمبران خید اللهم ها اللهم دی ها یذما کوم ته هدایتو او کاغه چاری خیرین کی مې دا یاتونه ګور چولړه تړاو سره قرآن کی نو قرآن کې دانشته دا حالت دې دی مګو چې په قرآن نه پوئې کنه په دا غلار مارو نسې میګروړه اصل لار دو قرآنونو څخه سم شي وان ذا سراطی مستقیما فتداس مختم قرآن پروت دی ماته دا بستاسو سو قرآن کې چې پیغمبرانو خیرې کړې زمو قرآن کې دانشته مې قران او حديث بوخاري دوالو کې لري وو دوالو کې نشته سبق کې وله سبق وله سبق ته ښې د دا کتاب او تخی واده وعده کېشته و انشاء الله او ما دې قومي ف انهم لا يرد دا حديث یې راتو ما او ته قران وی دا نشته نو که اوس ما ته وینځه حدیث نشته نو بیا ف نو ما دا حدیث سمشته قران نشته په بازو مو کوکه هدایت لوقول له قولا لینا الله ہدایتوکا او چې کله غوسه شوه وی لکه وختي ما دې نکسیه حوالہ وړاندې کړ تاسو یا اخوان القردهتی والخنازیر اته خنزان شادو ګان دی وی یهودو ته خې دغه ملاسله کیای دانش ترې دا حالت ته نو نبی علیہ السلام ابو بکر ته یا ابو بکر ستا حال پشان دی سال سلام دی عیسیٰ علیہ السلام اوئے ان توعذبهم فانم ابادوک اللہ کزماد قوم تازاب اڑکے نصابندگان محتاج اللہ معافی کا معنی ہے محتاج دی عجز دی او صورت ابراہیم کی دی ابراہیم علیہ السلام ومن عسانی فانی اغفور الرحیم آسو تزما خلافنا فرمانی کہ اللہ تفیقنا میرہ بانی تم میرہ نو اینو دوارا قال الله او نبی الله هذا يوم يوف صادقين دا غرضه چې پیدا به ورکه یې رښتینو تا رښتیا دا غه ا لوی رښتیا هغه موحدین ينفعل الموحدین توحيدهم پاورل پیدا به ورکی موحدینو تا ایمني کثیر ایمني جریر معنی کوي يوم ينفعل الموحدین توحيدهم پاورل چې پیدا به ورکی موحدینو تو توحید دا اے چاشه د توحید واس کړي دا چې د نظرو نیاز منختو د زرانو د غیر الله په نوم رات کړي دي دا به له فائدې اور کې ان شاء الله الہم دربا جنته چې پایګبلان دي زونو دا غینه وډه می شپای پای کې ابدانه می شا رضی الله د دینه د رضا شي د الله نه الله له زمونږ نه رضا شي ذلک الفوز العظیم دا د کامیابی لوی لوی کامیابی چا لازم نه راځو وی کامیاب یو چې د زنی عازرت حاصل لا للی ملک السماوات و خاص الله له اختیار دې په اړه او د کته اوا چې په دې کې وو والا كل شین قدير او د الله دې قدرت والا صورت کې بیان دا غسلور مسلو خصوصت کې بشارات هم ورته مساله دې راګرانوا دا رسول او د دې رات کول کله یو د شو کا غسل وکا ځان صفا کا پوځي او د دی بیان مخلوق دو کا نبی زیری اتم آیات کې زیور کړو نه هم کې ور کړو آیاتونه نمبر خیم ځل بیا وګورې ښه څنګه دا هم تفریح و خرابې زیور کې په صورت کې چې 4 رد د منایو کړو نه اتم آیات کې نه آیات کې یو لسم آیات کې پنزل لسم آیات کے نل لسم آیات کے انیس ہدا رنگے چون آیات کے پین تیس آیات کے شوالیس آیات کے ارتالیس آیات کے سلور پنزوش پک پنزوش پین یو کم ہویا اواخیری ارسا یوم ینفعو صادقی نصدقو ہوم الله دې موږ له پدې عمل کولو توفیق راکړي حاصل مې ته تفریدا بیا ور اوسه په وایو ما مخ کې ویلو زمونږ چې کمل ګریدي خیر دې کده دې وسنې بازيداګه سه ملګری باد ملکونو کې دوستان وي داسې شوق نو موږ د مدرسې ته پاره د یوزې ته تجويز کړې ان شاء الله د اوسره اراده ده ته جمعه سره پاکي کناړ یو نن زیات ډیر مزیدار خېصه د مدرسې په اړه موضوع ده دا غیر 파ړه چې سوق ملګری دوستاني هر یو خپل واستې ولې باید خبره کړي چې زونو په شه ګرځي چې دا سه حالات مونته الله پیدا کړی یو جمعک جوړ کوو یو مناسب ځای ولوالو هنو دا یو موضوع زیره پاکي مون سره څو تعاون کول غاری نوبه ته راغوردا ها هر چا د خپل <سؤال> وس مناسب کړی وی او په لګوي الله دې ټول هغه د ایوازونو ورته هغه زه چې واغستې شه ان شاء الله بعد شي موږ او پایک به دنده چيوالې شي او پایک به دنده کار کوي دعا وکي چا لازم نو ها هغه زه چې ټول له توپی خور کی خپل وس مناسبو تاسو بيماران دي دواګانې وخت د سوه ک سپټالونو کې د کورونو کې ارته سمته کاری بیا چاته کورونو کې د چا بچی نشته الله دې ولله صالحان نه کمل اولاد ورکی هر بار بار مونږ درخواست کوو نو دا دعاګانې کولو ته کو چې سوق مونږ صلات درسونو کې شامللی سوق زمون په دې کار کومو سمون کوي یا الله چې دا غي بچینه یا الله توله صالحان نه کمل بچو ورکا درشتو بندوبستونکیږي نو جوانان دي نو جوانان او یا الله په خوځینو کې درشتو بندوبستونه یا الله زمنګ په دې مل باندې نه هم وکړه بد نه په حالات را روان دي ترستی حالات خرابيږي یا الله عوام ډېر د تبای سره مخ دي الله زمنګ خپل محافظ شازم خپل حفاظت وکړه زمنګ د حفاظت کول بل شوګ نشته بغیر ستانه الله یا الله پاره طریق زمنګ حفاظت وکړه چې څو د مل د پاره د دین د پاره کوشش کوي د مل د اصلاح پاره د خپل ځان لپاره نه فرض او په اړخوار څوک کوشش کوي خو د بازي خلکو په بینه من سره شتاده د عوام سره شته یا لازم موږ او دا غیم داو کا زمو په هر باندې رحم وکړه څوک باز ملکونو لپاره دعاګانې وکړي مدد در شنووري یا الله غيله دی و وزونه ورک یا الله داغینه ولډیر زیات په دوګنا په خپل کلو ملکونو په اندازه زیات نصیب کا او په بچو په خپلو خاندانو په پخلو باندې کا الله زمو په هر ایگی کسوکو تاور کوروالی نوزمنگی ایجی پیسی نمبر دی حادر تیرینار سفر تین سو چونتیس سفر پچاس جوالیس سفر دو ایجی پیساز ماپو نمبانی سفر تین سو